The secret organisations of the world power elite are no longer separat. Det här pland och är nowing us into a one world kommunist government. Ja, idag så har vi tisdagen den 5 februari 2019 och vi har bjudit in en, en lyssnare och en bloggare som heter Tobias Lindberg. Välkommen Tobias. Tack så mycket, tackar Ja. Och ja, du har ju lyssnat igenom några avsnitt men för våra lyssnare så tror jag inte du är så bekant så att, jag tänkte att du kunde få berätta lite om, om din resa för du har ju också gjort en, en ändring i din världsuppfattning de senaste åren och ja, jag vet ju att du började i Rättviseparti Socialisterna som du kan berätta om när du... Tog du ur, ur den tankefällan och, och därifrån ja. skapa informationskriget.se där du tar upp mycket av de här eh, det vi tar upp i våra avsnitt med 9-11 och, och rymden och, och så vidare. Varsågod! Eh, jo, precis. Ja, du gick så långt bak. som eh, Precis, jag var vänster förut och var med i Rättvistparti Socialisterna och bodde i Haninge på den tiden. Och var ja, så här med kommunfullmäktige där och eh, sånt. Men, men eh, det var väl eh, lite grann så här, vi fick barn ja, och eh, det, det gör ju lite grann att man börjar fundera över saker och ting och man eh, eh, Framförallt var det sånt där med lärande och dagis och de frågorna som jag började läsa annat. Jag tyckte det kändes liksom när, när ens egna barn väl gick på dagis så så stämde det ju inte med hur, hur, hur bra det skulle vara med att eh, ha barnen på dagis från, från eh, tidig ålder och sånt där. Så jag började fördjupa mig i sånt och jag kom in på liksom annan syn på lärande och eh, även såna här frågor om eh, jag började läsa de här boken om vad heter den den, den, vad heter han? den hemliga kocken. om kost mm, nej, och sånt allt fusk ja. med, med, med det och, mm. och sen eh, börjar liksom en fråga leda till en annan man börjar undersöka ett nytt ämne och eh, jag hade ju läst eh, biomedicin innan och var liksom rätt inne på och sånt. men så, så ändrade vi oss i alla fall rätt mycket vi bestämde oss för att flytta ut liksom mer på landet och ha en gård och, eh, så vi la om vårt liv vi hade mycket med det här med, med kost, kosten och sånt då, eh, som vi som mm. gjorde och sen så eh, råkade ett av mina barn ut för min, min äldsta dotter ut för vad vi tror om vaccinbiverkning och och, ja, jag var väl vad ska säga medicin och vaccintroende som de flesta är plus att jag hade ju läst liksom, biomedicinutbildningen på Karolinska institutet och är fyra år i forskningsinriktad utbildning och sånt där så att, men <kör> eh, då började ju först då började jag fördjupa mig liksom, i i baksidorna med vaccin och fördelarna med att ha läst och liksom gått de här utbildningarna är att jag, jag vet ju verkligen vad, vad, vad de som vad de som går det får lära sig och man har lärt sig metoderna och läst liksom forskningsrapporterna kanske på ett annat sätt än vad, vad många andra vaccinkritiker gör. Och sen så ja. Eh, det var ytterligare ett ämne som liksom gjorde att det tog fart. Jag, jag tror det var därifrån som jag även kom in på LCHF. Och, eller först var det paleolitisk kost då, och sen LCHF. Och där började det väl få liksom så här lite känningar att komma in på. Man lyssnade på Alex Jones och eh, sådana saker. Och sen ledde det vidare till ja, sånt här som Red Eyes och eh, ja, se sedan även ja, Nordfront och annat sånt där. Så, så det är väl lite snabbt då bara resan och, och, och nu idag som sagt så, det, det var ju rätt många år sedan jag startade informationskriget, den här bloggen. Som, och det, där har jag väl i princip behandlat de ämnena i, i den fasen jag har befunnit mig i. Så eh, lite beroende på vad man håller på upptäcker och sånt så är det mycket det jag skrev om eh, vid, vid de tidpunkterna då. Och eh, eh, så så. Jag har en del på den, då, inte lika mycket nu för tiden, men så, så jag är jag också med i Radio Nordfront som eh, medarbetare där också. Pod. podd. Mm. Lite kort, bara. Mm. Yes. Mm. Mm. Ja, intressant. Välkommen. Ja, ja. ja. Jag lyssnade ju på, som sagt, i några av de här... Jag har ju lyssnat på rätt många avsnitt. Jag började från början. Eller först och främst lyssnade jag faktiskt på det här avsnittet om vaccin som ni hade med, med Linda Karlström. Mm. Henne har jag ju ja, sett och lyssnat på mycket förut. Jag har även haft en del kontakt. Vi har skrivit en del sådana här insändare och sånt till tidningar... Tillsammans och sånt där. Hon och jag och en tillvaro som är på med det. Och, och jag har varit liksom mycket mm. inne på de här vaccinationers baksidor och vaccin.me och en del texter där är från informationskriget också på, på vaccin.me och sånt där. Mm. Så att det var faktiskt det första jag lyssnade på. Sen har jag ju träffat dig Martin några mm. gånger. Så, mm. och, och du har ju varit på mig om att jag borde lyssna och vi har pratat lite om olika teorier om jag har väl oftast varit 9-11, men även lite eh, rymdfärder och sånt. Mm. Har, har... Ja, det, är Så, den, äh, det är den ståndpunkten som jag ofta möter på. Det är liksom att det spelar ingen roll hur det går till. Utan det enda som jag behöver veta det är att det inte har gått till som den officiella versionen. Uh, och det... Precis. Ja. Så, och men... det, det, är lit... mm. det, det var ju lite en sak jag tänkte... Eh, komma in på, för, för det där är ju något, det där argumentet som du sa nu, mm. det är något jag har nämnt flera gånger i flera olika avsnitt mm. eh, om, om att det är ett problem med eh, vad ska man säga med sanningssökare, att de eh, stannar där mm. och <coughs> jag har väl li, lite annan eh, synpunkt här kanske men, men mm. kan du dra den Ja, jag bara... Du tror inte man kommer in i fel ände då på... Nej, nej det kanske man inte gör. Men, ja, men och, kör på. Börja börja du... vilken ände du vill. Mm. <laughs> eller tänk ja, på, eller ja. vilken ände du vill. Så, jag, jag tänkte bara ah, berätta det. att jag, jag har i alla fall lyssnat på ett helt gäng av avsnitten. Jag, jag har lyssnat från avsnitt 1 till avsnitt 15. Mm. Och sen så har jag lyssnat på 19... Det är också, de här 1-15 det är ju mycket, alltså, det är 9-11 det är månlandningen det är rym, om rymdfärder möjliga satelliter, Antonbombsbluffen mm. eh, kärnkraft och eh, kärnvapen, John F. Kennedy mm. ja, Hinderberg-olyckan eh, Gravitationsuppbyggnad Sam Snowden Stephen Hawking här Ja Ja men precis, men, men de mm. där håller jag med er i det mesta så yeah. att, ja, det är och eh, sen, sen även lyssnade på 19 Om det här Simon Shacks tykosmodell och mm. 29 Den psykologiska platta jorden Operationen Och sen var det 24 också om det här boksläppet då. Mm. Yeah. Så, så att det, det är rätt många av avsnitten Och jag har liksom mm. försökt att eh, Jag har inte hunnit liksom gräva mig ner i precis allt. Så Men jag har tittat upp en hel del av det ni har pratat om. Och, eh, och så. Mm. Mm. Men då känner du till våran syn på 9-11. så hur, hur Har du kommit, ja. till, eller vart står du i 9-11-frågan? och vad, vad anser du har hänt? Eller ja, vad man kan dra för slutsatser av det du, den information du har tagit till dig? Ja, alltså det, det som jag Eh, i, I stort då eh, Är att eh, jag, jag, jag menar inte att Den teorin ni säger eh, Ni har Att den är fel Utan <clears throat> jag, jag tycker väl mer att Man inte så säkert som ni säger Kan säga att det är på det sättet Som ni gör Utifrån Den fakta och Som finns och de liksom, filmklipp och bevis och argument som ni hänvisar till och, och lägger fram. Så tycker jag att ni drar lite för säkra slutsatser. Jag, jag skulle istället säga att det är en mycket trolig eh, förklaring. Men jag, jag anser inte heller att man kan utesluta... Eh, Ja, någon annan liksom, eh, sätt som det går till på. Så att det, det, det är inte så att jag anser att ni har fel. Utan jag, jag bara tycker att ni drar lite för, för långtgående slutsatser. Och, och det tycker jag går igen lite även i många av de andra frågorna. I, i de avsnitten som, som, som jag lyssnade av. Att, eh, så, så så är det eh, lite mer då. Mm. Mm. Vilka, vilka slutsatser Eller hur tror du att när 11 har gått till Vilka slutsatser Tycker du som, som bidrar i lite för stora Växlar att dra mm. Specifikt ja men det, alltså, så, så som jag, jag ser det liksom bara Om man, om man ska eh, 9-11, vad, vad jag anser att man kan dra för slutsatser. Det, det första är att det, det kan aldrig gå till på det sättet Som, som den officiella versionen är Det är Helt orimligt. Eh, och alltså måste det ju vara, vara någonting fusk på något sätt. Med det eh, Antingen att till exempel tv-bolag är inblandade, så som ni, ni beskriver, eller att, eh, och eller att myndigheter eller delar av eh, ja, myndigheter som underrättelsetjänst eller ja, hemliga delar är inblandade. Så, så oavsett alltså till och med om du, vi säger den här versionen att det skulle vara terrorister som hade flygit eh, med planen eh, och att så, så skulle de aldrig kunna kommit fram med planen om allting var, var som på riktigt utan det måste som minst ha tillåtits att komma fram men mm. eh, en annan variant skulle kunna vara att det inte att det var radiostyrda flygplan eller eh, något annat som flög in och en tredje variant skulle kunna vara att det bara är film. Så som ni säger. Och då kan man ju prata om det här. För det har ju ni rört villigt också. Vad som är troligast. Och vi har ju det här med, vad heter det? Razem's och... Vad heter det? Och Rakel. Och Rakel. Ja, just det. Och precis. Ja, precis. Att liksom... Den enklaste förklaringen är oftast den, den troligaste. Och det är ju ett argument som stödjer er synpunkt. Att det allra liksom, billigast och enklast och allting skulle ju vara att spela in filmklipp av det. Och, och, och köra upp en sån här militär rökridå eh, mm. runt omkring och, och dölja det hela. Mm. Mm. Men mm. Det, det är ju lite ändå. Det, det ni säger, sen ändå, är ju att de här. Eh, Skillnaderna i filmklipp och sånt bevisar att det är förinspelat mm. eh, och där håller inte jag med riktigt för, för att min alltså det jag känner som det allra mest liksom vi säger att de skulle gjort det här i förväg då skulle mm. de haft tid på sig och göra det bättre. Och jag har ju tittat på den här, äh, ja, på nästan hela, in, inte riktigt hela, men nästan hela September -klues. Och jag har ju sett mycket filmklipp tidigare och, och sånt. Och äh, så, så annorlunda som flygbanor och allting går där. Äh, inte ens jag skulle göra det så dåligt. Äh, ja. Så jag, jag ja. ser det som totalt omöjligt att om de har spelat in det förväg. Att det skulle vara liksom eh, så mycket misstag gjorda. Utan jag tycker nästan att det, en troligare förklaring på det skulle vara att det faktiskt inspelat samtidigt i princip eller efterhand. Det kan vara så fejkade klipp. Även mm. vi säger det ursprungliga klippet kan vara fejkat. Men sen kan jag se framför mig olika tv-bolag som inte har klipp alls. Eller de kanske tycker att de vill ha bättre klipp som väljer att lägga till saker i klippen. Eh, för att det inte vara allt för uppenbart att de snor klipp av ett annat tv-bolag så kanske de lägger dit en byggnad i, eh, rätt långt fram i förgrunden så att det ser annorlunda ut. Eller en, jag vet inte vad, man, vad det var för olika saker man såg här och där. Eller de lägger till någon byggnad lite längre bak och gör det felaktigt i och med att de måste göra det så himla snabbt. De kanske en timme på sig. Och då rör sig bron på ett väldigt konstigt sätt och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och det skulle fortfarande kunna vara så att vi säger det här enda bolaget som fick filmklippet eller två eller någonting. Vi säger om det, om det är förinspelat. Eh, det skulle fortfarande kunna vara förinspelat. Men att övriga bolag eh, förbättrar. Mm. Men har, det, har, har de övriga filmbolagen eller tv-bolagen då filmat en, en verklig händelse? Och om det Nej då... men alltså det, det skulle kunna vara det. Att Vi säger, att antingen att det är, vi, vi, vi säger till exempel att det är eh, ombyggda radostyrda plan som flyger in. Mm. Eh, ja. det, det är en variant. Då skulle liksom... Ett bolag kunde ha filmat det Eller två eller någonting eller tre Och sen övriga konstigheter man ser Skulle kunna vara andra bolag Som har fipplat med det eh, Och därför blir De här konstigheterna mm -hmm. eh, Den andra varianten skulle kunna vara Att bara ett eller no Några få bolag har fått De här förinspelade filmklippen För det flög aldrig in några plan eh, Och sen har andra bolag eh, Fejkat Eh, klippen och fipplat med dem för att eh, få det att inte synas att de använder samma material utan att det är eget material mm. så att, det, det, det ja. ni har sagt flera gånger är ju att liksom alla de här felen bevisar att det är förinspelat Mm. Mm. Ja det gör det ju Jag vill bara säga det, att det, det Det där är en väldigt intressant Poäng du kommer med Tobias Och jag har hört den, jag har hört den från andra andra säga detta också att liksom, ja, men, Herregud om de spelar in allting I förväg varför gjorde de det så Taffligt då ja. Och jag tycker det är, det är ett bra argument Eller Ett intressant argument Men alltså en grej som jag tänker på där och det är det att det, det är mycket psykologi i det här och det finns liksom många twister på det. Och jag, jag tänker på ett, ett Elon Musk citat som jag hörde han säga en gång när, när de skickade ut en röd sportbil i rymden. Så han var han på någon presskonferens och sen så sa han liksom som, och då kom det väl var det väl någon som liksom typ ja men är det på riktigt här? Och då sa han så här att ja det är på riktigt för att det ser eller Man tyckte att det såg konstigt ut va? Då sa han typ så här Ja men det är på riktigt för att, att det ser så fejk ut Alltså Det, det vi kan <laughs> Köpa att det är riktigt är att det, det, det ser fejk ut va Och mm. För att det blir ju lite så här man tänker så Jag, jag förstår den tanken att men herregud eh, Jag menar eh, Om det nu inte hade varit jag menar, Då hade man ju kunnat göra det bättre va och i det här filmmaterialet så när man, när man tittar på det så ser man ju väldigt tydligt eh, spår av kontrollerad sprängning. Va? Det kommer ut små rökpuffar eh, under eh, den, de delar av skyddskapen som rasar ihop. Men, Och sen så är det också, vi har ju också den här klassiska Building 7. Va? Den rasar ihop helt av sig själv. Liksom. Men kontrollerad sprängning, oavsett ja. hur det har gått till så är jag mm. helt med på att det är en kontrollerad sprängning. Det, det faller inte ja. på det sättet. Byggnad 7 och ha fallit och sånt. Så, att, Nej, och så att alla är, varianter som jag ser som det möjliga. är en kontrollerad sprängning. Innefattar men, kontrollerad men, sprängning. Men det som är frågan här. Det är ju huruvida allt filmmaterial är fejkat. Huruvida man, vi får se den här kontrollerade sprängningen. På de här filmerna som finns på Youtube. Eller huruvida vi har inte fått se någonting. Av den faktiska kontrollerade sprängningen. Mm. Är, är vi där på samma eller... Ja, ja. Nej, nej, men, precis. Alltså, jag kan till och med se eh, möjligheten att det är något som har flygit in i dem. Och att eh, en del av filmklippen kan vara riktiga. Men att det ändå är kontrollerad sprängning. Mm, men då, då kommer ju den här frågan har. att då har man ju alterat byggnaderna i för, förväg med sprängmedel och då har man ju kabelmattor som ja. går... Genom ja, våningsplanen men jag på att... om man då flyger in någonting i byggnaden där som då ska liksom flyga igenom hela byggnaden så kommer ju det paja och då kanske det utlöser sprängningen direkt då. och Om man vill ju ha den här fördröjningseffekten för att kunna säga att det var flygbränslet som brann och som gjorde att balkarna smälte ihop och sen rasade byggnaden ner så att då, då har man ju det problemet också. Mm. Jo, fast det, det borde gå att fixa med, säga säg att man har förberett med att flyga in ett plan och ungefär vart det ska flyga in. Då kan man ju ha, eh, vad, vad ska man säga, idiotsäkrat den delen av byggnaden med massa olika eh, kopplingsledningar, inte bara i mitten utan i alla och alla kanter, att det går förbi liksom extra säkert. Så att signalerna för, för hur sprängningarna ska gå till ovanför den punkten helt säkert. Eh, går upp och, och att skydda sånt för eh, eh, de temperaturerna vi pratar om borde inte vara liksom, omöjligt. Så, så att, jag skulle inte säga att det utesluter helt liksom, hållet att det går att starta en kontrollerad eh, demolering. Bara för att ett plan har flygit in där. Sen mm. kan ju den flygplånsspetsen som kommer ut på andra sidan bero på till exempel att ett bolag har velat göra sig, saker och ting bättre än, än, vad det, än vad de hade i filmklipp. Ja, okay. eh, Men du, Sopias, ja. om, jag, om jag säger eh, Sar Hesa Sarkani eller Sarkani-bilderna, säger det dig någonting då? Eh... Vänta, var det någon annan som hade filmat? Eh... Ja precis det, det, är en, det är en filmsekvens Det är alltså det, du vet det finns ju mycket Så kallat eh, amatörmaterial Från eh, 9-11 Och ett av det här amatörmaterialet Kommer då har liksom fått namnet Sarkani eller Hesa Sarkani Och det jag tycker det är så intressant eh, Med det klippet Och det liksom är liksom i någonting som Har ett sig fast i mig då det är det att i det klippet så ser man ett svart plan eh, smälta in i eh, ett av eh, Twin Towers. Mm. Det är ja, men... alltså ett plan som kommer och, och fullständigt försvinner in i byggnaden. Och... Visst vi är det ja. med på September Ja det, det är med någon gång mm. på September Klosio. Han, han, han gör inte en lika stor. Eh, den, den, nej som han gör med det här nose out då. Men, men för mm. mig så är det där en. En, en minst lika. Eh, talande. Mm. Eh, bildsekvens. För att, för att det som visas upp där för oss. För världen. Det är någonting som inte är fysiskt möjligt. Mm. Det går inte. Alltså för att. Jag menar om du. Om man tittar på hur, hur de här skyddsgröperna var konstruerade. Så var det alltså en, en, ett, det var en bur av tjocka stålbalkar. Bärande konstruktionen var på utsidan. Mm. Det var därför det var en liten jobbig och mörk byggnad. Va? Och det är alltså stålbalkar. Och där kommer ett... ett äh, ja, du, jag har, du har säkert hört när jag har kört den här liknelsen. Va? Det är ja, det är ja, som absolut. att och slänga hur en, en aluminiumburk och. på ett kylskåp, va? Och, och Och det är faktiskt så. Så att det vi har här som visas framför våra ögon, det är en fysisk omöjlighet. Och är det fysiskt, är det inte möjligt i verkligheten, då är det en film. Då är det film vi har sett, fast, va? Fast, alltså, ja. samtidigt så... Alltså, stålbalkar är hårda och sånt, men exakt hur sitter de? Är det... Är de fästade vid varje våningsplan? Och... Ja, ja, nej det därför... finns mycket. Ja, man, man kanske skulle kunna skulle ha fastna riggat på en upp en rad med, och ramlar, med, med eh, kapladdningar va? och, och få ta av alla de här stålbalkarna i precis rätt tid när det här planet gjorde Aha. en gir. Då kan vi gå tillbaka till det här ja, med Ockhams Vad var inte, det, var daglar, så... va? var var ja. det? Det, det är inte <laughs> vad är det enklaste? Ja. Eller vad, vad är det man, man skulle kunna... Hur skulle man kunna få det här att se ut så som det gör? Va? Och jag menar det är också den här Sarkani-bilden. Om man verkligen sitter och tittar. Det Det var inte det jag skulle säga. Utan inte att de har förgjort med någon, eh, dynamiska nej, okay. planet att flyga in och sånt. För jag håller med. Det låter för... för... Det krångligt. Att däremot säkra de våningsplanen som jag nämnde mm. förut. För att det liksom inte ska paja ledningarna upp till de övre planen. Det, det är inte lika orimligt. Eh, men det, det jag ville säga det här med, med stålbalken och sånt. Det är att eh, vet du säkert att det plan skulle liksom ramla ut på utsidan av... Eh, Byggnaden. jag hoppa in där? Ja. Mm. Eh, så här. Eh, dels är det så att om du pausar valfritt videoklipp på de här planen som åker in i byggnaden så kommer du se att när halva planet är inne i byggnaden så har varken planet eller byggnaden gått sönder. Och det är omöjligt. Ja, men det, jag vet, alltså det där med hur klippen ser ut eh, var, var en lite annan grej. Men, men om, ja, om vi okay, säg, säg liksom ja, Men Jag att, kan ta det också. Jag, kan jag, ta vet, det också. jag jag vet inte ja. liksom, helt säkert att det verkligen är så att plan inte Nej. skulle liksom komma igenom Nej. de yttersta sårbalkarna och faktiskt hamna inne. Däremot tror jag inte att de skulle kunna fortsätta rakt igenom och oskadat komma ut på andra sidan. Nej, men liksom, ja. man, man, man måste ju liksom ha sett saker och ting hända på riktigt för att veta att det verkligen... Ja. Ja. Plan ramlar ut på utsidan av byggnaden. Ja, och, och Jag hade inte nämnt visat att hela planet hade ramlat ut på utsidan, men stora delar hade gjort det. Det hade ju gått sönder och, och rasat ner på, på utsidan och gått i delar. Det, det finns ju andra klipp på när plan åker in i saker, om det är mark eller vatten eller vad det nu kan vara. Och planet bry, bryts ju då i, i delar där, exempelvis kvartsfenan går av och så vidare. Eh, men sen har du också, du har ju crashtest i. Eh, det bilar som åker in i betongväggar och betongväggen har ju en högre densitet än bilen, det är därför bilen blir dragspel när den åker in i betongväggen och på samma sätt så har du att flygplan, det är ju bara till stora delar kolfiber och nosen på planet och många andra delar det har ju ingen hög densitet förutom Rolls Royce-motorerna mm. så att men var... Stålbalkarna och betongen har ju högre densitet än planet. Och är större och tyngre än planet. Så mm. det, det, det finns ju inte en chans att det där planet eh, ska kunna åka igenom helt och hållet som om det vore gräddglas. Nej men det, eh, det håller jag med om. Men däremot att den ja, kan komma in i begynaderna. Det hela planet kan ju hamna innanför byggnaden. Det håller jag med om. Och det finns ju fönster där. Så självklart hade ju om ett riktigt plan hade åkt in i en byggnad. Nu kommer ju fönstren att gå sönder och delar av, av nosen och kanske andra partier hade också skjutsat sig in och, och flygit in genom rutorna. Mm. Men eh, resten av planet som är kolfiber, eh, det, det är inte en challmar att, att eh, de åker igenom alla de där betongpelarna och strukturerna och det, stålbalkerna. Mm. Alltså, det finns ju även klipp på när de bygger den byggnaden. Mm. Mm. Jag, jag, jag vet hur, hur stålbalkarna är byggda att det är otroligt mycket stålbalkar Men däremot ja. till exempel, hur, hur tjock, du, du sa att det var betong också i väggarna Hur tjock ja, det är och var, alltså, Innan jag vill säga säkert att något inte går Då, då vill jag ja. ha fördjupat mig i de olika frågorna Jag vet inte, har, har ni ja. gått in liksom, Vad var tjockleken på väggen? Hur, hur Nej, det, jag har sett blueprints på det där, men jag, jag kan inte komma ihåg det. Jag kan inte det utan till. Nej. Eh, men, jo, jag förstår din poäng. Men samtidigt, eh, det man ser på valfritt filmklipp, det är ju fullständigt omöjligt. Så mm. att vi, därför, därför mm. säger vi att de här filmklippen som visar just ett plan åker igenom byggnaden. Det är ju som om det vore i gräddglass och sen stannar det tvärt på en femöring när hela planet är inne. Och den ena då precis som ni säger med nosen hel på andra sidan och kommer ja, men den, bit, den, bit, alltså ja. den biten är ju orimlig och eh, ja. där tror jag det skulle kunna handla om eh, tv-bolag som har velat förbättra sina saker och sen gjort klantiga misstag ja. för att man har haft så bråttom. Men... Ja. men det här med, med hur filmklippen ser ut. Nu, nu pratade ja. jag först angående bara om hur det verkligen ja. skulle vara om ett planflag in i, i, i ja, tonen. Hur ja. hade det varit på riktigt då. Men filmklippen, där kommer ju också till sådana här frågor: att liksom vad, vad, hur bra är det här materialet som har fått? Nu tittade jag på klipp från Youtube. Mm. Och jag vet vad eh, när man skalar ner. Filmmaterial Till sämre och sämre upplösning Jag vet hur tokigt det kan göra Med pixlar och liksom hur färger Och sånt förändras Och jag vet inte liksom hur bra är Originalbilderna som Simon Schackos tittat på När han klippte ihop dem där mm. eh, Var de mycket mycket bättre Finns det liksom jättehögupplösta Bilder att se För Skulle jag se det och När man verkligen liksom ännu tydligare än för, för det jag såg i många av de här klippen på, på September Clues, det är sånt som jag liksom vet att det kan förvrängas rätt mycket av att det är dålig kvalitet på filmklippen och jag mm. vet inte vad han har valt för klipp och jag har inte liksom grottat ner mig i liksom exakt vilka klipp som finns och hur bra kvalitet det går att hitta och där, där känner jag också bara att det det, det, det är just äh... en sån grej som man kan ju ta den här att det är en på också det att de släpper ju väldigt dålig bildkvalitet i samband med själva psykologiska operationen. Till exempel mållandningen så släppte de ju ah. kristallklara bilder 1990. Liksom, vad har de varit sedan 1969 kan man undra? Och det var ju samma ja, här det. med 9-11. Så, så släppte de ju väldigt högupplösta bilder först 2010. Som bland annat finns i Judy Woods bok. Där finns det liksom hur kristallklara bilder som helst. Men de fanns alltså inte direkt efter. Är det inga filmklipp de släppte i den vevan? Jo, ja, jag tror de släppte lite allt möjligt material. Så, var det också en bättre kvalitet? Ja, så de släpper, ju, de sitter ju och håller på det ett antal år. Och sen så kommer ju vår generation tro att de här bilderna från 1990, att de fanns tillgängliga 1969 för den befolkningen också. Men, det, men så var det ju inte. Ja, Utan det är ju en, det är en del av vissa själva... Eh, metoden som de använde sig av för att, för att lura oss och de, ja, de, mm. jag håller med om att, eh, att de släpper så mycket bättre klipp senare är konstigt eh, mm. att den här saproderfilmen filmen till exempel angående JFK, att den mm. kom 1975, var det, det? Och 12 ja. år efter, ja, ja. ja. och det, mm. det är undligt som, mm. vad, vad är förklaringen på det? Och sånt. Mm. Men, men, men fortfarande alltså jag, jag, jag, jag försöker ofta akta mig för att dra för långtgående slutsatser utan bara säga liksom så mycket som man faktiskt kan vara säker på mm. och jag, jag kan inte utesluta att det är många av de här felen i, i septemberklus eller hur, hur toka filmklippen ser ut. Att det ser inte realistiskt ut när den går igenom väggen och det ser ut som den smälter in. Att det inte beror på dålig kvalitet. Eh, så så det, det är lite mer, mer så som jag... Eh, ja. jag, jag utesluter ju inte eran teori. Inte men, men de här de, här de finns ju på, på de respektive tv-bolagens hemsidor att titta på. Jag gjorde ett men är antal de mycket bättre där? Då? Är de... Nej, det är samma kvalitet. Jag gjorde ett antal stickprov när jag kollade på September Close just för att jag hade lite samma tankegångar som dig. Mm. Och vi fick vedumerat att det som låg på CNNs hemsida av liksom de här klipparna, att det var, det, var... det var samma som, som fanns i September Klos. Det var ingen cherry picking av... Jag gjorde, jag gjorde några så här stickprov och sen så kan man inte kolla upp ja. allt. Det blir ut för, då får man göra en avhandling. Men ja. äh, om man gör lite stickprov och liksom får, äh, får rätt. Ja, men det är helt så. rätt. Och så, så. så brukar jag ofta göra, men jag har inte hunnit det nu. Med, det, var, det var inte så länge sedan vi pratade om det här. Jag har inte gått in på tv-bolagen och tittat på deras och där. Men... Ja. Äh, men, men, men det, ändå är det på något sätt att jag, jag känner inte riktigt att man, man kan säga så säkert som ni gör att det är på det här sättet. Man skulle kunna säga man... så här Tobias att frågan blir ju lite alltså om man kan ställa sig den här frågan eller om man kan ställa sig det som för möjligt att skulle det kunna vara så att man spelar in saker som en film och sen sänder det på flera olika tv-stationer, på, på eh, internationella nyheter som en verklig händelse. Alltså är eh, vårt media så kontrollerat? Skulle det kunna vara så? Det är väl det som blir lite liksom den sak som man kanske har väldigt svårt att acceptera för att man skulle ju, man, man kan ju argumentera jag, menar, jag, jag, jag kan förstå att du säger det att liksom, ja, vi, vi drar för stora Växlar på det här, men det blir ju lite Det är ju svårt, man, man var ju inte där själv Och såg vad som hände va? men, men i det här eh, Ockhams eh, Rakblad va? Så blir det ju så här att Om man ser någonting som Inte kan hända i den Verkliga världen då, den här eh, Planet som Försvinner in mellan stålbalkarna. Man ser massa eh, ja, vad man kallar, kallar för skripta fel och konstiga saker, liksom ett plan försvinner bakom och sen så är det på ett annat ställe och samma plan har olika infallsvinklar och så vidare. Då, va? Men det De är, skulle både, kunna är vara, den enklaste a, förklaringen är som, att detta symbolad. är en film. Liksom. Man, man har spelat in det här i förväg liksom, och så har man varit lite. Eh, lite slarvig eller, eller med avsikt lagt in såna här konstigheter då va? bara ja, för att få en twist på det så att eller så är det, det efterhand det, det ja, kan man inte ja, det men, men också, som sagt, då kan då då, att det lättaste är att göra allting i förväg och så bara köra det för då då, då har man då är allting klart va? ska man, ska man göra det under så. tiden eller i efterhand inte Så då, då, då kommer det in massa eh, felmöjligheter massa möjligheter till att saker och ting skulle kunna gå snett som man kan eliminera väldigt enkelt ja, genom att göra allting i förväg men det förutsätter ju då i så fall att det här som jag sa först då knäckfrågan att man kan sända helt förinspelat material på flera tv-kanaler som om det vore livening heter va Mm. fast och rak kniv kan också innebära att det faktiskt är inspelat i eller fipplat med i efterhand av andra bolag eller samtidigt mm. det måste inte betyda Det skulle, en enkel värld skulle kunna vara att de har ett eller två bolag som de har mer kontroll på, vilka det nu är som har, har, ligger bakom det här, och att det är de som har sänt det, och att andra har hakat på för de har inte, vi säger att det var en rök eh, militär rökskärm där eller redo. Eh, då har inte de lyckats få några egna bilder och så frästas de att kunna skicka ut egna saker och så fipplar de med det och så blir det en massa billiga misstag i eh, det, det skulle lika lätt kunna förklara eh, alla de här konstiga klippen eh, och kanske till och med en del av <går> konstiga eh, när, när ett flygplan smälter in i en byggnad mm. eh, och, om det är för dåligt gjort alltså jag, jag bara säger det det måste inte vara Exakt på det sättet. Sen en annan grej som, som ni ofta har pratat om. Det är det här med. Eller, ofta ni har nämnt det vid några tillfällen. Jag vet att Martin och jag har pratat om det. Det här med att. Det är mycket självklarare att inte. Det dör några människor på riktigt. För det skulle skapa massa problem. Och med, med anhöriga. Som, som skulle gräva i det. Och kräva ansvar. Och, och att det är samma sak. Vi sådana här skolskjutningar. Och andra. Eh, saker att, att det kan vara ni menar att det ofta är media händelser så uppstår yeah. mm. eh, och och, och saken är att det, det kan jag tror mycket väl det kan vara så att eh, tonen kan ha varit tomma på det sättet som ni pratade om att de bolagen som fanns där kanske bara gjorde det för att finnas på en bra adress i, i New York och, och så vidare eh, men, men jag är inte heller så övertygad på att eh, de som styr bryr sig så mycket om det dör civila. Och jag tror att de, att det inte gör så mycket för dem om det, Nej, är, det, det, det är Det tror inte vi det. heller. De, de skiter mm. i ah. människoliv utan det är av praktiska skäl. Det är ju för att kunna hålla locket på i operationen. Det är jag, jag, men, ja. men det menar jag är fortsatt... är att jag, jag tror inte det skulle vara, vara liksom helt omöjligt för dem heller om det var massa anhöriga till döda. Som var, eh, eh, var sura eh, jag, jag tror inte det skulle liksom förstöra för dem. Eller hota avslöja deras planer mer än då. A det finns så, mycket, att... ja. det fin finns så mycket andra händelser i världen. När de ja, starta krig. Ja. Eh, som, som Alltså... För, för jag tror inte att sådana här... händelser är påhittade. Nej, nej precis. De krig... tar krig och folk dör där. Och det skiter de i som styr. Men i de här fallen, framförallt som, som utspelar sig ofta i västvärlden. Där hotar de därför att 3000 personers familjer som är rota och gräver det här. Kan ju lätt börja sprida det här på Facebook och social media. Och då pajar det för dem deras deras psykologiska operation och då, då hamnar vi där Patrik var nyss det vill säga, av praktiska skäl så är det enklast för dem att se till så att ingen dör i lastbilsattacker och eh, vad finns det mer, 9-11 och massor med andra sådana här så kallade terroristdåd för att eh, av praktiska skäl så blir det lättare att hålla lögnen vid liv eh, om de inte dör det är därför det är så här sen vet jag inte om du talas som om om Chris Kendall som ringer till Social Security eller statistiken på antalet döda i New York State. Eller ja, men Det, det State. tänkte jag ta upp eh, som, som mm. en punkt också det här med, ja. med statistiken. Där. Eh, mm. Men, men eh, det, det, det här med, med, med ändå om, om folk dör eller inte... Eh, Fan, nu, ursäkta. Jag, jag tappade ja, Nej, det är, Men det är väl just det där, det är ju praktiska själva. Och det blir ju en helt annan slags operation skulle man kunna uttrycka det då. Va, om det verkligen är, innefattar riktiga dödsoffer då. Va, för, att, för att är det inte så att säga en, en, en false flagg då. Som, det är ju bra att hålla isär de här begreppen och förklara lite. Så alltså en false då, det är ju då när det dör men är Människor på riktigt fast ja. man, man ger ett annat intryck av vilka det var som gjorde eller vad det var som egentligen hände. Då, va? Och eller om det skulle vara ett false och inte ett media hoax då som är den tesen som vi driver och det är det att, att uh, det har inte omkommit någon i, i verkligheten utan man har... Uh, Satt ihop de här, man har haft katastrofskådespelare. Och man har satt ihop eh, man har redigerat bildmaterial till Photoshop och så vidare, då, va? Och då är ju så att när det är ett rent media -hoax, då är det ju en helt annan operation då och de som, som är med då i detta och katastrofskådespelare. De har ju liksom ingen. ingen det blir ju det blir något helt annat psykologiskt. Och det blir som sagt, det blir en helt annan. Det blir ett, ett wet jobb om man ska uttrycka sig lite sådär mm. eh, dramatiskt. Va? Då, då är det folk som dör på riktigt va? och då är det något helt annat. jag är Människor kan ljuga om saker eh, för mot god ersättning och hålla käften. Och håller de inte käften så spelar inte det kanske, så simla stor roll heller. För att, för att media kommer inte skriva om den ändå va? Det kanske kan stå mm. någonting på någon, någon privat bloggsida om någon va? men det är ingen som fäster något avseende vid det ändå va? Så att det ja. är liksom det där att, att ja lite Ockhams rakblad igen va att det, det är en mycket mer eh, praktisk operation utan mm. dödsoffer och det har ingenting att göra med hänsyn till människoliv. Nej men det, det gör ju också å andra sidan att eh, de kan avslöjas mycket lättare. Ja, nej tydligen inte. Om det inte inte. görs riktigt. Ja, men, alltså, det där är ju så här: uh, cirkelargument. Ja, ja, ja. ty, Tydligen inte för att de har inte har <laughs> om, om det var på riktigt så, så, och du var fel, ja, så ja. avslöjas de ändå inte. Alltså, nej, ja. nej. nej, men. Uh... Så att, jag, jag vet inte, det finns väldigt stora risker med att liksom ha eh, crisis actors som hoppar in och förbättrar eh, det som händer Och, och står och gör låtsasintervjuer i men de efterhand De kör med och, samma flera gånger också ja, men jag, jag vet, jag, jag har sett och jag har liksom läst alla de där och Jag har och tittat på eh, det, vad heter mm. den här Boston Bombing och eh, mm. Sandy Hooks och, Ja, ja fåglyckan och ja. <laughs> sammanshäring alla gånger <laughs> Ja, nej, men, nej men jag håller med och, och en del saker kommer... Men igen så, så är jag liksom lite osäker eh, alltid på... Är, är det liksom... Kan det vara ett tv-bolag som har råkat ta in samma person i... Alltså de har tagit ett klipp från en gammal händelse i en ny... Och satt in det i fel mm. kontext. Jag har inte suttit liksom och, och lyssnat på exakt vad de säger. Säger han som verkar dyka upp i en ny sak... Verkligen någonting som visar att det är den här Nya händelsen han pratar om Ja det gör Eller, okay. ja. Nej Okej det, det kan vara sånt också Och, ja, och man det. måste ju liksom försäkra sig Att det inte är det för ja. Att för att ja det finns ju det. en tant i alla fall Hon är ju med i de här som du säger Boston bombing, tåg och lyckan Sandy hook och någon grej till Det är samma person men som har Kanske lite annorlunda frisyr Lite annorlunda kläder ja. eh, Svarar på frågorna som rör det ämnet Men jag förstår din, din tanke men, ja, men man kan är det så? se det Är det så att hon såklart är med på alla de fyra Så är det jätteundligt Ja minst är... tre av dem är helt såklart Och ja. troligtvis en fjärde Sen finns det en annan som får Hennes bror Jag kommer inte ihåg om han heter Michael Foley Eller något sånt där, Får halsen avskuren av typ Isis eller något sånt där. Och sen så faller en tavla i bakgrunden Och försöker de inte skratta och sen så är ju min annan kontext Jag kommer inte ihåg vad den spelar för roll där Där är jag typ eh, Någon terroristhändelse och då är det hon igen Som sitter där <laughs> ja, <det> är... <laughs> men, men, att... men samtidigt igen så Känns det som att jag menar Skulle de bara massanvända Samma person ja. igen det, ja, Och det... även en av personerna just... Poliserna på Stockholms lastbilen där, för Med den här, en här Polisen som står där i Specialstyrka i Hjälm och Väst Hon har ju varit med på andra sådana där även tidigare också som de är med på Stockholms lastbilen eh, ja. så de, de återanvänder ju de här för att minska risken för läckor så mm. otroligtvis är ju de här av någon slags eh, ja, antingen familjer eller ja, har vissa privilegier som, som är elitistiska eller globalistiska som, som gör att de, de flyger in samma samma folk och det finns rader av exempel på det ja Nej, men det, det kan säkert vara va så och, och jag menar, stämmer alla att det verkligen är samma kvinna som dyker upp i flera olika sådana händelser så är det ju helt osannolikt att hon skulle råka vara på alla de här platserna H ja, Helt precis. självklart är det så, så. Ja. Men jag, jag tänkte bara på det med, med de här ni sa om de, med, med, de här döda hur många som hade dött i New York mm. den dag mm. Där är ju också lite grann att jag vet ju hur, hur saker och ting är med Statistik eh, Och hur liksom eh, det, det måste ju finnas Ett snitt för hur många som dör I en stad som New York eh, mm. Som är antagligen Rätt högt mm. Och vissa dagar Så är det säkert många som dör Och andra dagar är det färre Och mm. eh, då kan man Fråga sig då hur många som dör Jag har inte tittat upp det här men Eh, Dör det liksom 3 Dör det 10 000 Dör det 20 000, 50 000 En normal dag mm. eh, Och Om man bara tittar på antal döda Inte typ i olyckor Eller eh, och, och för hela New York Då kan jag tänka mig att 3 000 kanske kan sväljas upp Om det var en dag när det var mm. få Så det inte syns en topp där Ingen har liksom, det som Simon Schacko pratat om har liksom inte, han har inte sagt, det här har jag kollat upp och det är inte så. För att jag tittade mer preciserad statistiken allmänt döda. Utan han har bara väldigt allmänt sagt. Och jag kan tänka mig att de kanske redovisar statistik inte för platsen när man dog utan kanske där man bor. Mm. Och tänkte då om det är upplagt på kantus eller något annat, då kan ju det här vara utspritt över ett jätteområde. Och det, verkar vara, och det verkar vara på det sättet. De verkar ha statistik över delstat som du tillhör, som du har re residence of, som det heter. Som du bor i, i delstaten New York, då har du residence of state för New York. Eh, och då har de statistik för det. Eh, så att det är, det är så det verkar som att den statistiken fungerar via Social Security. Men det måste nästan vara, känner jag också på något sätt, att det måste, New York State är rätt stort. Det måste ju vara uppdelat i liksom, distrikt eller kommuner eller... Eh, och det, och det kanske de har gjort också, men från vad jag har förstått på på, den, på dem eh, som har tittat på det här, då är det att i den statistiken man har tittat på, och, det, och jag köper ditt argument, att 3000 personer då kan sväljas upp, speciellt om flera av dödsoffren har Eh, Residents of State i andra delstater Så de ja, kollade på de New ha. Jersey Som ligger nära då. New Jersey är väldigt nära Till tonen. Mm. Eh, Så då tittade man på de två delstaterna Och man såg ingen skillnad I statistiken eh, Men självklart så är det så att Om 3000 människor hade dött Så hade ju vissa säkert bott Någon annanstans än New York State Eller New Jersey State Ja det tror jag med eh, ja, Det är ju fullt rimligt att tro så jag köper ditt argument, men eh, samtidigt om man, om man lägger ihop eh, och det är också lite det vi gör, vilket, eh, vilket kanske bör poängtera, så att Patrik och Martin och jag, vi lägger ihop vår erfarenhet av att titta på den här typen av, av ärenden under många år eh, och då, då kan man se ett tydligt mönster av att det verkar som att Patrik har rätt, att eh, man väljer att inte döda av folk och egen planhalva så att säga. Sen att folk dör i krig på andra kontinenter. Det är en annan sak. Eh, och då blir det lättare att hålla den här hemligheten. Eh, om att ingen dog. Så, så det, det förefaller för oss. som att, Precis som du vet då. Att, eh, ingen har dött här. Och man har bara haft brevlådeföretag. På de här fina adresserna mot slutet. Eh, och sen så hade det en, han som hade World Trade Center 7 Larry Silverstein han har försäkrat upp den till hur mycket pengar som helst. Han fick ju eh, fem eh, vad blir det, biljoner US-dollar i, i en eh, stämning. Ja, är... Och sen så har man fejkat de här klippen som du säger. Vissa klipp kanske är fejkade på förhand. De flesta är nog det, tror jag. Och några kanske man har fipplat med lite till i efterhand. Vilket är fullt möjligt. Eh, mm. Så storyn, precis som du säger, den Den bär ju inte vatten. Det, det finns ju inte en, på kartan sen, sen om man Nej, bara... Den officiella är omöjlig. Det, det... Nej, precis. Den officiella är helt omöjlig. Sen ska det tydligen också vara så att vissa har försökt replikera den här flygturen via flygsimulator in i tornen. Jag vet inte om du har sett det. Eh, och då kan man inte replikera det av lite olika anledningar. Det är fruktansvärt svårt att styra planen så noggrant i den farten på den låga höjden. Sen är det är också så mm. att planen håller en hastighet som de hävdar är om du kan veta det eh, 750 km h timmen ungefär och man kan tydligen inte flyga de där planerna i den hastigheten på den låga nivån Det är så alltså ja, jag, jag hört det, ja, det är ju, planen, ganska, planen det är ju det. ganska lätt att klocka Daniel i alla fall förutsatt att, att uh, hastigheten på den filmen man tittar på är korrekt så kan man ju mm. uh, om du vet avståndet mellan två byggnader mm. så kan du ju mm. enkelt räkna ut hastigheten och vad det är precis som du säger att ja att eh, alltså Man har ju uppmärkt hastigheter som en, ett, ett, ett plan av de typerna överhuvudtaget inte är klara. Va? Då, då hade mm. vingarna varit bakom mm. planet. liksom För att, att luftmotståndet i havsnivå är ganska högt. Va? Så att jo, det, det, det hade inte funkat. Men sen vill jag också bara eh, flika in i att alltså det här med att Simon och, och i September close inte går in på det här med, med till exempel behandla den här frågan med dödsoffer och inte några eh, registrerade döda och så vidare vad jag menar, det som eh, September Close handlar om det är ju att på olika sätt visa att det här inte kan vara ett autentiskt bildmaterial. Det är ju egentligen mm. den poängen han Exakt. försöker göra med den filmen och, och, och visa Daha. på alla eh, oegentligheter och problem som finns i filmmaterialet. Det är ju liksom det ja. som är Grejen där, men sen så jo, finns för... det ju lite saker kring September Close och det finns ju det här dokumentet Vixim Report då va? Ja. Det analyserar ju de här eh, obituaries-hemsidorna eh, som har funnits, jag vet inte om de finns kvar men... Som ju eh, bär tecken på att de här eh, personerna står, de här personerna, de är genererade på löpande band med någon slags mm. ansiktsmorphings teknologi om man har liksom samma något suddigt konstigt foto som man har klippt in i lite olika sammanhang och såna grejer. Då. Och sen har du ju den här mm. precis den här statistiken då, och det kommer ju från ett annat håll också. Det är ju han Chris Kendall eh, som mm. inte liksom har, har jobbat med September Clues eller, eller Vixen Report då, utan han har ju Gjort en egen show som man kallar för Hoax Och han ringde ju Social Security då liksom och, och kollade med dem den här statistiken. Och jag, jag har ju inte tittat upp detta i detalj heller. Då, va? Men alltså jag förutsätter ju att man, jag menar, du har ett, ett eh, antal döda i en stat som New York. Som, ja, det rör väl sig lite upp och ner varje dag. Men det är väl ganska jämnt då. Va? Men ja. Om det händer något som 9-11 och tre... Ja, om det ska vara bara så att 3000 000 dog på en dag så borde det bli ett hack i den här kurvan som är ganska märkbart va? Inte så ja, säkert. Och jag, jag, med, jag kan ha fel nu. Men jag Hur många miljoner bor i New York? Uh, alltså. Jag tror att det är, typ, uh, om det är runt 6-7 miljoner i staden. Men vissa brukar säga ibland att det är liksom 15-20 miljoner. Men det är skevt för att det är, det är de som är på delstaten. Och det är en helt uh. annan sak. Mm. Men hur som helst, de hävdade då om det nu var kring, kring staden eller det counted som de delar upp det i, eller kommun på svenska. Så var det, jag för mig att New York visade 1200 pers om dagen och New Jersey visade 800 pers om dagen. Och sen var det ju i, ungefär alltså. Ja, inte så då, kan man, då kan man ju tycka att eh, det, det, det är osannolikt att... Uh, man kan svälja 3000 personer i statistik. Nej. Jag Inte, jag på, förstår inte på de områdena. Och, om det hade Nej. varit fler... Ja. De kan ju spridas ut på fler, kanske. Ja. ja. Men jag jag, kan jag, jag, jag googlade lite snabbt på detta och hittade någon uh, artikel om det i en, någon tidning som heter Daily Republic, Solano Counties News Source. Och då då ställer de sig frågan så här, Why are 3000 victims of 9-11 missing from social security death lists? Mm. Och så kan man lite längre in här. Uh, there are several possible reasons said social security spokesman Mark Hinkle. Så att det är väl i alla fall en frågan erkänns att de saknas då va? Men sen är det mm. väl vad, vad är skälet då va? Precis. Uh, for example by law we cannot make public the death reports we get from uh, certain states and not a possibility that the death was not reported to us because the person was not receiving benefits. Och det var No survivors, benefits to be paid of the deceased. Ja, det, det, det, det är liksom. Ja, man vänder och vrider det på det men, det. men det är nog ingen som liksom uh, uh, inte erkänner den här uh, diskreptansen. Eller man ska uttrycka det ja. att, att det finns. Det kanske är det, men igen här, här, också det här är att jag, jag vet att det finns många. För det är också en sak jag skulle vilja komma in på sen angående eh, folk som hittar på bland konspirationsteorier och sånt. Mm. Mm. Och det, det gäller ju liksom att ha en fingertoppskänsla för vad, vad som verkar riktigt eller eh, logiskt. eller och, och Man lär sig väl lite grann det där, men, men sen samtidigt så, så brukar jag känna också att... Man, jag vill ofta kolla upp saker och ting väldigt bra själv. Och, mm. för, för jag vet inte vilka det är ofta som... Jag vet inte så mycket om Simon Schack. Och liksom, eller om den som har gjort Vixen Report. Eller, eh, och, och skulle jag, liksom, om vi bara tar den här med statistiken. Jag skulle vilja göra några snabba kontroller själv. Hur det funkar. För hur, hur funkar systemet med, med sån rapportering. Vi, vi kan, är det bara de som har social security. Är det de som hade efterlevande. Som, som, som du nämnde där. Ja, man vet mm. inte. Och ja, det jag jag, och jag måste säga att det Tobias. Det är en väldigt sund och viktig inställning. Du har där. Och som jag tyvärr ser att många saknar. Men just det här att man, man måste vara kritisk och, och man måste liksom verkligen, alltså man vet inte vilka det är som finns på YouTube eller på poddar och som snackar olika saker. Man, man måste faktiskt göra sin egen research och fundera kring saker själv liksom logiskt och rationellt, och det där mm. kan ta tid. Och man ska och, inte köpa vad någon säger. Man kan man, man kan det, det kan ge en Slag till nya hypoteser och nya frågor Men mm. är de enda som kan svara på de frågorna Eller, eller verifiera de hypoteserna Det är en själva jo. Det jobbet måste man göra själv Och man måste liksom gräva i källor och, och titta på saker och ting Och fundera det, Sen, sen ja. kanske man inte alltid måste liksom fördjupa sig Hela vägen i, I varenda liten fråga Utan i, Nej, i vissa, vissa det, delar Blir det liksom ja. att man gör stickprovskontroller mm. Andra delar fördjupar man sig lite mer i. Men mm. man ska inte bara köpa eh, argumenten. Och Absolut inte Det, det kommer kom lite till... Eh, jo, jo, det här med, med det, det som du Martin ofta har sagt. Det här med att eh, vissa nöjer sig bara eh, med, med att det är någonting som är fel. Mm. Och, och att du tycker det är viktigt att man även får klart för sig hur det har gått fel- till exempel mm. då att, att, att, att det var en sån här media -hooks, som ni säger. Mm. Och eh, ni, ni också pratar lite grann om att det är bra att man vet det. Dels för att man lättare kan genomskåda eh, samma eh, trick eh, i framtiden. Och sen mm. att man kanske, det, det har ni gått in ofta på, att man inte behöver gå liksom, och oroa sig och tänka på liksom, felaktigheter. För då, då kan man liksom... Veta nästa gång något hemskt händer att det här var en media hoax som man såg någon så här typiska tecken. Men om man drar, som jag tycker kanske att ni, ni drar lite för långtgående slutsatser eh, på att det verkligen är på det här sättet. Eh, säg att det faktiskt var psykomilitärer som flög in någon form av radiostyrda plan. Eh, och det dog massa människor på riktigt. Eh, men ni drar de här felaktiga slutsatserna, då får ju ni, eh, när, när ni... För det har ni sagt flera gånger att ni liksom det känns här skönt att veta att liksom, det, det här är, har inte hänt och världen kanske inte är riktigt så läskig som, som, som den är. Men eh, hur bra är det om ni kanske drar fel slutsats om ni drar alltså, för långkond slutsatser? Nu säger inte jag att ni drar fel slutsats, men, men liksom, det behöver ju inte bli något bra av det, mm. jag menar, det, det Om, om, det, om för... det verkligen finns de här psychomänniskorna Som liksom inte bryr sig om att det dör Massa människor även på hemmaplan mm. eh, Eller att det till och med finns Vi säger att de tillät terrorister Flyga plan in eh, i, I byggnaden Eller terrorister Vi säger att det var underrättelsefolk <fölk> Eller de hade lurat några Eller vad som helst jag, jag tror inte det är så rimligt Jag tror inte några skulle vilja flyga in där mm. Eh, som var typ underrättelsetjänst. Eh, de, de skulle inte vilja döda sig själva på det sättet. Men, men, men hur som helst, eh, om det nu är det så är det... Jag menar, om jag går och lurar mig själv att det är bara media hoax allting, då, då får man ju en felaktig bild av världen. Så att eh, därför är det ju viktigt att liksom stanna på den nivån av bevis. Alltså, jag, jag vill bara gå så långt som jag känner att bevisen verkligen håller. Sen kan jag ha ja, olika teorier, men, men, liksom, men det blir men fel då, om man går och säger att det är på det här sättet, om, om, om bevisen bara når en viss bit. ja Det är väl så att de flesta har ju skaffat sig en referensram som man lägger, lägger på ny kunskap på, och den referensramen har vi fått matad i oss från skolan, så att det är väldigt svårt ja, ja. att släppa, släppa den referensramen, för att då liksom vet man inte vad man ska bygga på den nya kunskapen på, men men vi, vi har ju en global media här som vi har fångat med att ljuga och förvränga händelser och skapa händelser som inte har existerat. Det tog man inte ett gång på gång på gång på gång. Och då kan man ju inte på något sätt förutsätta att när de rapporterar om en ytterligare ny händelse att den är sann tills motsatsen har bevisat. Utan man borde ju egentligen då ha inställningen att den här händelsen tror jag inte ett, ett dubb på tills motsatsen är bevisad. Men det blir en väldigt svår ställningstagande att ha för att då, då kan man ju egentligen inte tro på någonting men det är lite det som är insikten också att, att, att veta att man egentligen ingenting vet. Istället för att liksom utgå från att, att det är så som media rapporterar som utgångspunkt då. Nej men det, det håller jag helt med om. Alltså mm. att man ska alltid vara kritisk och det är liksom som sagt det är medierna mm. men, men också mot alla... Eh, eh, påstådda mm. eh, Precis, Men det blir ju så också då om, om man till exempel som nu gör i Radio Nordfrån tar upp eh, eh, händelser som har hänt men då rapporterar ju man utifrån vad man har läst ifrån de här globala medierna. Vanliga eh, medier. Mm. Ja, precis. Och, men man kan ju liksom inte förutsätta att, att de har rapporterat en sanningshenlig bild då, även om man då rapporterar utifrån ett kritiskt perspektiv att eh, ja, det kanske inte var Assam som gjorde det här eller, men, men då liksom låter man ändå med. dem sätta agendan från början. Så. Ja. ja. Jag, jag håller med. Men, men samtidigt också när man till exempel. Om vi, om vi pratar till exempel Nordfront här. Mm. Eller om du. Ja, informationskriget eller någon annan blogg eller någonting. Mm. Så, så måste man ju. Även om en del saker är påhittat. Så måste man ju förhålla sig till vad, vad de här stora eh, krafterna säger. Det vet man om eller misstänker att det är någonting som är fel. Om man hittar liksom bevis som man tycker så det för det. Då ska man ju försöka lyfta fram det. Mm. Men, Men sen, då, då. samtidigt så blir ju till exempel den här. Vi, vi ser att det har skett en terrorattack. Eller att en, det är kanske en påhittad terrorattack som de rapporterar om och har hänt. Stora medierna. Eh, då är det ändå någonting som alla människor påverkas av den rapporteringen. Mm. Och då, då, att, att bara hoppa över Att prata om den eh, Eller något om Vi säger att man inte vet hur de har gjort det Eller om det är fusk på riktigt mm. man, man måste ju ändå förhålla sig till den Och, och prata ja. om det För det är ändå jo, någonting som händer I, i människors eh, föreställningsvärld ja, ja men det är svårt men då får man ju ta upp det som att eh, nu rapporterar media om det här. Vad, vad kan de vilja ha för bakomliggande orsaker? Eh, vad är det för opinion de vill skapa genom att rapportera om just den här händelsen i det här läget ja. till exempel? Ja. Eh, för oh. att det, det sker liksom inte av en slump all den här rapporteringen utan man, man liksom lägger det... Olika tidsfönster beroende på vad det är man vill genomdriva. Och sen så är det här två steg framåt och ett steg tillbaka. Så att man liksom trycker, trycker på lite extra mycket. Och sen så lättar man lite på trycket så att folk ska liksom andas ut och, och posta ut. Och sen så kör man två steg till. Och, och, och, och så driver man ju fortsatt den här agendan i den riktning man, man vill. Och det man har man gjort <laughs> ganska länge nu. Så, jo. Och ja. i, i vissa sammanhang då är det ju mycket tydligare... Eh, att de kanske man, det, det är någon känslig som är på gång vi, vi säger det närmar sig något val eller no, no, någon annan sak som är på väg att hända Nå, någon, något håller på att avslöja som något liksom, problem med bankväsendet eh, eller någonting mm. eh, då, då brukar det ju väldigt ofta hända sådana här stora spektakulära händelser samtidigt mm. och då kan man ju vara lite extra misstänksam. Eller när det händer något stort så kan man ju ha för vana att eh, börja tänka. Vad ska, åt vilket annat håll ska jag titta där det kanske sker någonting som de vill dölja med mm. den här stora. Ja. Och även om den här saken har hänt så kanske de förstorar det och gör det mycket mycket större. För att allmänheten ska eh, ja, tappa fokus på andra viktiga saker. Så ja, det är ju det... Det är, det är, det är svårt, det är ju väldigt svårt att veta va? Vi vet mm. bara vad vi inte vet, på säga, eller hur lite vi vet. Och sen tänker jag också på det, det, det du var inne på förut, det här, att ja, det, är, det är allvarligt om vi sitter här och, och säger att någonting inte har hänt och som faktiskt har genomförts av en eh, psykotisk eh, amerikansk eh, militär och så vidare då va? Och, och så kan det ju vara men man kan ju också vända på det och, och säga så här att det, det, är, ju, det är ju tråkigt om eh, det genomförs ett många sådana här eh, rena media som som människor påverkas av på olika sätt och eh, de inte genomskådas. Att vi inte mm. genomskådar det här, de här medierna också. Va? Det, att det, det påverkar också människors hälsa och välgång. Eller det påverkar i så fall om det är så va. Och eh, de, alltså som, vi, som jag i alla fall hävdar och, och som man ser och, och som vi också har pratat om det på den här podden. Det är ju liksom det här att. Ja, men du har en sån här händelse som 9-11 till exempel. Då, då har du liksom då det vi kallar för den psykologiska operationen. Då, eller själva media-hooksets-dagen då det händer. Då, va? Och det, är en, ja, men det där var en jättestor operation. Va? Så det är en stor del av operationen. Men den största delen av operationen- det är sen, eh, man kan kalla för det aftermath. Va? Det som händer efteråt. Och hantera- eh, eh, alltså kritiska personer och skeptiker och, och, och liksom hålla locket på kring vad det var hur det här egentligen eh, hur, hur de här sakerna egentligen genomförs va mm. och det tycker jag ju att man kan se ganska tydligt på jag menar det, det, det har sprutats ut eller har lanserat ett antal olika konspirationsteorier kring 9-11 och, och börjar man googla på det eller skriver lite på Youtube så får man upp en mängd va Mm. Men det de har gemensamt det är det att ingen på något vidare mm. sätt Nej, i alla ifrågasätter fall ifrågasätter bilden, ja. bildmaterialet. Det mm. pratar man inte om utan man, man pratar om att ja, men titta här, va Här kan man se att det var konstruerade sprängningar och här kan man se att den här byggnaden rasade ihop helt utan att någon flygplan föll in i den. Va? Så att jag får ju väldigt mycket intrycket att det som är syftet med de här. Som jag anser då eh, Konstruerade konspirationsteorierna Det är just att dölja den grejen Att Fast. man Genomför mediehoax För det är den viktigaste jo. Lilla saken att bevara va? Att, att så få människor Ska se det och fatta det va? För att då, då, då försvinner ju det här Fantastiska verktyget och, och påverkansmedlet Som man har va. Mm. Jo. Så. För, för... Jag kör. Ja Ja eh... Jo, fast eh, eh, Samtidigt är det ju att eh, Ni har ju sagt några gånger det här om att eh, Att det blir konspirationsteorier eh, I sig Alltså att det blir massa olika teorier Och eh, att det är så här misstag gjorda, att, att de nästan gör det Och att det är på något sätt kännetecknande För att det är en media hoax Eh, ni, ni har haft lite sådana resonemang ibland. Eh, mm. med, med stora mm. händelser. Och det, det, jag vet inte, jag köper inte det heller riktigt. Att det skulle vara något nå, nå liksom typiskt, att det måste vara det. Mm. Eh, man har Bara man har därför. Ja. Sen, ja. så Får jag hoppa in där? Bara att, ja. Jag vill bara nämna att eh, när man tittar på de här olika eventen eh, som... Eh, John F. Kennedy eller 9-11 och massor av andra event. Mm. Det är så att de har många agendor och eh, egentligen är det så att det är väldigt svårt att gå igenom allt. Eh, för att det finns mycket som sker, precis som Patrick sa, i efterhand. Mm. Eh, så om man, om man tittar på vad det var som hände efter 9-11 så, så förutspådde Ron Paul, en politiker som försökte bli president eh, tidigare för 10-15 år sedan. Vad som kommer hända nästkommande åtta, 9-10 år. Och, mm. eh, han, han lyckas ju träffa rätt på allt han säger i ett tal som han kallar för I predict. Eller jag förutspår. Ja, just det. Som är fyra minuter långt på Youtube. Eh, och sen så startar man då, om det var sex, sju krig mot massor med olika länder. Det blir eh, massinvandring, det blir dyra lägenheter. Det blir massor av grejer som sker i efterhand. Man satsar även pengar. Man shortar, som det heter på ekonomispråk eh, US Airways och American eh, Airlines. Eh, så att man vet att aktien kommer att gå ner. Och sen så ser man till att det är de flygbolagen som drabbas. Och sen så vinner de jättemycket pengar och satsa stora pengar på det. Så då, och sen så får byggbolag, stora amerikanska byggbolag som härligbart har får byggkontrakt med länderna som man gått in i kriget i. Mm. Uh, Lockheed Martin tjänar massor med pengar På att sälja vapen och så vidare Så de gör ju otroligt många grejer Egentligen samtidigt De har inte bara en agenda ja, men så, och, så är det Och det är väldigt svårt ja, sure. mm. 9-11 är ju, är ju, Var ju jag menar, en, en solklar eh alltså de, de har ju verkligen fördelar att, att skaffa där de som eh, styr och ställer i världen om de, de, de får till förändra lagstiftning gällande terrorist mm. eh, terrorism mm, och sånt och övervakning av den egna befolkningen de kunde börja anfalla andra länder på ett sätt de inte hade kunnat göra förut och ja, mm. genomföra alla makt eh, förändringar i världen eh, på grund av det så att, jag menar, det finns ju alla anledningar till att göra det och det, och det här har ju liksom eh, nämnts av hur många som helst så det är inget konstigt och jag, jag tänkte bara Ron, Ron, Ron Paul där eh, när, eh, det här var efter 9-11 han gjorde det va? Ja. N Talet Ja, ja. Och, och det är inte så Jag menar, redan innan 9-11 Så hade ju de här hökarna Runt eh, ja, de, de som senare satt med George Bush och De, de, de hade ju skrivit de här, Vad var den här texten eh, For a new American century Eller vad den hette eh, Och där hade de ju nämnt ju vi, Vilka sju länder de skulle slå ut Där, där mm. flera av de här länderna Som faktiskt blev attackerade Inklusive ja, även Syrien och Libyen Och, och de mm. fanns med Passande nog de länderna som inte var med i det internationella banksystemet och sånt. Så mm. att det, det är inte så underligt. Ron Paul ändå eh, libertarian och, och han, han var ju rätt fritänkande på många sätt. Eh, mm. Det är inte så svårt att se att det antagligen var de här sakerna de skulle göra. De har ju mm. skrivit om dem själva och sånt där. så att, eh, eh, ja Men... Eh, jag, jag, vet inte, jag tänkte angående det här bara med, med eh, sådana här som man inte kan lita på, på eh, bland sanningssägare och sånt och mm. hur, hur mm. man liksom sållar ja. bland det. Och, ja. Jag vet att ni har varit inne lite på det också. Mm. Ja. Eh, skulle vi kunna gå över på det bara? Absolut. Eh, ja visst. Ja. Är... Ska, ska vi ta en, en kaffepaus bara så kan jag ja. Musik, absolut. musikpaus. Utmärkt förslag, jag tycker vi borde <laughs> ja. börja med det mer. <laughs> så, så jag, jag, jag, jag vill gå och fylla på, på min kopp också. Ja. Men vi, kör, mm. vi ses här om... Uh, fyra, fem, fem minuter då? Okej. Okay. Ja. Det låter eller? bra, ja, det är Today, we're all going to learn a new term. It's only two words. Now listen closely. Can all of you say...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 Jo, eh, eh, vi, vi pratade ju i, eh, i, i pausen här angående att du hade varit med på, på Radio Nordfront. Mm, precis. Eh, tidigare. Ja, och, och där var det ju i samband med att eh, Föreningen Kibona blev portare från Främst Folkets hus. Och så gjorde vi en liten manifestation utanför där. Och så fick det lite spridning så blev jag inbjuden till Radio Nordfront att prata om det hela. Och det var ju innan... Vi startade podden för detta var i januari 2017 och vi startade podden först i juli eh, 2017. För jag tänkte att eh, ja, om man får in ett litet finger där och, och få, får andra att börja tänka i de här banorna så kanske det börjar eh, hända saker. Men, men jag insåg ju snart att man behöver starta en egen podd och, och prata om saker för att det ska, det ska börja hända någonting. Så, ja. Men då var vi ju... Berätta om det, och sen så, så fick jag några minuter att berätta om min teori kring 9-11 och hur det har gått till då. Jag vet inte om du satt med då, Tobias, men. Jag, jag vet faktiskt inte, det, för att jag började vara med som ordinarie någon gång i början av 2017 men det kan ha varit någon månad senare eller någonting. Och jag var ju med på en del avsnitt innan det. Mm. Även innan jag hade blivit ordinarie. Alltså nästan som en halvordinarie. Mm. men jag har svårt att komma ihåg om jag satt med och lyssnade. Ibland mm. sitter jag och förbereder lite annat och sånt där samtidigt som man inte alltid är lika delaktig i diskussionen. Och mm den Blandar man ihop det med om man bara lyssnar på avsnittet som vanligt. Jag, jag vet faktiskt inte. Men... Ja, ja, men jag kan ju hur som helst lägga in det som eftermaterial till det här. Då. Ja, men, då det, märker ja. vi ju det. Kan mm. jag vara med eller inte. Ja. Men, det... men du kände inte att du fick så mycket medhåll där? Nej, ja, det var väl lite den här tesen att det spelar ingen roll hur det har gått till. Utan det räcker med att vi vet att det inte har gått till som den officiella versionen. Och då är vi ju liksom där det man stångas med hela tiden att, att då hör man ju liksom i andra avsnitt att man inte riktigt tar, har liksom, nått ända fram att man liksom tar upp andra händelser som man då hade kunnat genomskåda om man hade anammat det här synsättet som vi tar upp i våran podd mm. så hade man kunnat genomskåda det på ett annat sätt och inte falla oh. i den fällan som vi menar att man gör då Ja, om man nu anser att bevisen mm. <laughs> leder så långt som ni säger. Mm. Och, och, och det är där egentligen bara det, den stora skillnaden är. Jag, du, du märkte ju här för, för jag, det var ju rätt nyligen som du nämnde eh, när du och jag pratade att eh, du, du sa något där att eh, ja, du verkar ha, ha eh, ja, tagit upp det här med, med att det kanske var filmat. Mm. Eh, för, för jag tog ju upp ditt avsnitt här eh, för ett mm. tag sedan ju och mm. sa det som ett alternativ. Mm. Och där är det ju precis det att jag ser ju det som en möjlighet och det har ju jag, den biten har jag börjat tänka på efter att jag hade pratat med dig. Men innan jag hade lyssnat på Kubona-avsnitten här mm. på podden. Så, så att det, det är ju, jag menar, det funkar ju. Men, men det är bara det att jag, jag vill inte säga det så säkert att de andra, något av de andra alternativen absolut inte har hänt. Så så det är ju helt klart har det ju haft effekt <laughs> lite grann i alla fall. Så Alltså man kan ju säga så här också angående det här med, med bevisen och vad, vad man kan dra för slutsatser och, och vad de kan stödja. Att man kan ju säga så att om man, om man anser att bevisen inte håller för våran tes, då anser man ju så att säga automatiskt att de är tillräckligt starka för att stödja en annan tes. Och då får man ju fråga sig, är de tillräckligt starka för att, att stödja det? Som jag så säger, då inte kan ifrågasätta. Eller är det en, en välgrundad eh, slutsats jag har dragit i så fall? Va? Jag menar, det, det blir ju lite antingen eller där. Ja, är, Fast, är fast det måste ibland, ibland det, det finns ju sådana här, äh, så här tester. Hur, hur mycket mm. kan jag. Vilka. Äh, säg på. Jag vet inte om det var på. Äh, de här högskoleproven eller någonting. Mm. Hur mycket information behöver jag för att kunna säga si och så. Mm. Och det, det är ju lite grann där he, hela frågan handlar om att liksom för att kunna säga att det och det klippet är helt fel, då måste jag <laughs> kanske ha sett bättre upplösta klipp. Eh, för att verkligen säga att ja, det här är fejkat. Det här se att så där kan inte planflyga in. Medan så är det ett väldigt dåligt klipp, så kan det fortfarande vara att. Det är bara ett dåligt klipp. Mm. Och det beror på pixelfel och sånt. Och, och, mm. och jag brukar inte vilja dra längre slutsatser än vad jag liksom tycker att bevisen ja, håller. Just det. Men du, det mer, men du behöver inte där. se några knivskarpa bilder för att utgå från att, att det, är det rimligaste är att det borde ha hänt. Alltså den, det, är den tesen Nej, du, det... det är den tesen du håller upp. Men du, ja, du, att, du anser att inte, inte att, att den men kan att det motbevisas av suttiga som... filmklipp utan för att den... Den tesen ska kunna ha för dig så måste du ha skarpa filmklipp då. Nej men, men det är inte det. Jag säger inte att er tes är fel. Jag Nej. säger bara det att det kan vara den och det kan finnas andra alternativ också. Det jag däremot ser som helt bort liksom att det inte ens är möjligt det är att den officiella versionen är riktig. Mm. För det, ah, ja, ja. det skulle ha flygit oh. upp som stridsflyg och jag menar, men, innan men, Pentagon blev träffat men, skulle men, det men, de var... så, Då är vi lite där igen att, ja. att man, man kan, vi kan vara överens om att vi är... Uh, att vi är förda bakom ljuset för att den här ja. informationen stämmer men, men vi, vi kan inte riktigt veta hur det gick till vi kan inte liksom komma längre då va? det är ju lite den grejen då men, men ja. jag tycker det att man, man kan ju jag, jag, jag gillar ju det här med, med ett vetenskapligt angreppssätt och det har jag pratat om gånger, också den vetenskapliga metoden va? det är inte så svårt man har en hypotes man sätter upp en hypotes det var Radiostyrda plan eller det var det ena eller det andra. Och sen så försöker man om motbevisa den hypotesen. Och ja. lyckas man med det, ja, då får man lägga den åt sidan. Och så får man sätta upp en annan hypotes och försöka motbevisa den. då ja. Och den hypotes som jag inte har lyckats motbevisa. Eh, det är ju det här att, det, att, att bilderna eh, från alla bilder vi har sett på 9-11 är inte äkta. Det är liksom den hypotesen som inte jag kan motbevisa. Jag kan ju inte säga att det, att, att det innebär att det är sant va. Men jag kan säga att alla andra hypoteser de faller. Mm. Av olika anledningar. Ja, vi, vi, vi säger att det inte är eh, på grund av dålig film och att det har blivit konstiga pixlar och sånt. Utan att det verkligen ser ut så även på, på, på, på en bättre film. Om jag skulle kunna se det. Då skulle jag kunna säga som så att det här filmklippet är fuskat med. Men det behöver inte betyda att alla andra filmklipp är fel heller. Utan Det, det är ju det som är lite svårt. Att, och det är ju det som är den vetenskapliga metoden. Att man kan liksom bara motbevisa delar. Eh, och jag, jag tycker inte att en del andra eh, alternativ är helt motbevisade på det sättet, utan det, det finns fortfarande möjligheten att, att det är så. så så det är väl lite mer Det är väl kanske en liten filosofisk fråga men jag tror att en, ja. en sak som är väldigt viktig att, att, att tänka i den här världen idag, det är det att bara för att vi ser någonting på, en, en, på nyheterna eller en tv-skärm som står live på det <laughs> betyder inte det att det har hänt Nej, precis Nej. Nej. Nej men precis alltså, Filmen Wag the Dog är ju bra också och Allt sånt där, den, den tar ju upp den här toppen bra Och den var ju, jag, jag kommer ihåg, Det var ju länge sedan jag såg den när den kom precis, och, precis. Men när man tänker sig Det, som de här, som är... den här... det var 99 ja. eller något va? 19... Ja 98. Det var samma samband med Clinton-skandalen där, så att, Och det ja, var just. ju väldigt mycket liknande Wag the Dog Det scenariot som var det man Spelade upp för oss som hände Clinton <laughs> Du vet inte heller om det var sant Ja men när jag tänker det här med alla tv-bolag Det är ju liksom Amerikas främsta tv-bolag Och de har ju toppmodern utrustning och, liksom, och även om man nog går in på deras hemsidor och kollar Så är det ju väldigt blurriga, blurrigt filmmaterial liksom, Har du ingen tanke kring det? Varför skulle de här toppmoderna kamerorna Prestera så dåligt bildmaterial? Liksom, ja, då borde, borde ju jag gå men... till tillverkaren och liksom fråga Hallå, vad vi har liksom vid århundranas största händelse och vi fick bara det här blurriga materialet liksom, de skulle ju liksom, ja. de som tillverkar de tv-kamerorna skulle ju gå till konkonken för länge sedan men det har ju inte hänt något av det här. En annan variant är ju att de inte delar ut det högkvalitativa för att de inte vill ja, vi säger att det inte, de fuskar inte, vi säger att det skulle vara så mm. för att de inte vill att andra ska kunna använda deras material och sånt. Mm, typ de sänder, de sänder, eller de spelar in själva i HD-kvalitet och sänder i mycket lägre kvalitet? <laughs> ja, men det de delar som andra kan ta ifrån. Det de lägger upp idag skulle kunna vara sämre i kvalitet. Precis som att vi på Nordfront ibland lägger in vattenmärken och sånt i bilderna. För att andra inte ska kunna bara ta dem och använda dem hur som helst. Mm. Det, är, alltså... det var ju någon sån här förklaring. Jag bara tänkte på det. Det bara, bara ut. det var någon som förklarade förklaring de hade på månlandningen också. Att de var, för jag menar de här, den här bilderna från första månlandningen De var ju så gröna och suddiga så det var ju löjligt. Liksom. Och sen så var ju han astronauten. Han var genomskinlig också. Så där. Då, då var det någon förklaring på det att NASA de hade inte tillåtit tv-bolagen att få en direkt feed. Från äh, deras äh, tv-sändning. Utan tv-bolagen hade tvingats filma en tv-skärm mm. på Nasa. Mm. Därför så mm. blev mm. det så att mm. mm. Det var generationsförluster då, va? Ja, och sen ja. har ju alla de där tv-bilderna originalbilderna har ju har ju försvunnit någonstans i arkiven. NASA ja, har just det. Bort ja, dem och precis. De dem de, de var, var tvungen att spela över dem. Just det. Spelat över dem och misstag. Det är precis som trasan och bananen Spelar de över dem ja. ja. ja. ja men jag håller med, alltså det här med, med, med filmkvaliteten på, på rymd eh, de, en del av de där rymdpromenaderna där på, på månen och sånt eh, är ju jätteundligt de hade ju bra utrustning på den tiden så, som eh, det skulle gå att göra mycket bättre kvalitet på, på, på de klippen men, men ändå är det så där jättedåligt och det kan man fråga sig varför tar de med sig sådana kameror till, eh, till månen. Nej, nej, nej, nej. Jag såg en sån här intressant bild, någon som hade filmat en, jag vet inte om det var från, från 70-talet eller vilken era det var men det var någon som något tv-bolag som gjorde en direktsändning. Och då stod de ju med en buss bakom sig eh, som kamerasladden gick in i och sen så var det diverse antenner och paraboler ovanpå bussen då va? Så, så jag menar man behövde en hel buss för att kunna genomföra en, en, en direktsändning då va? Men de hade ju inte med sig någon sån här buss för direktsändning när de var på morgonen. Nej. Utan där kunde de köra sin livesändning med, med ganska uh, uh, ja i alla fall lätt, lättviktig apparatur. <laughs> man ska ja, som får plats ja, i den lilla chatten också. du? <laughs> som ska få plats ja. i den lilla chatten. Som ja, ja, precis. Jag menar det. De här tv kamerorna som sände live de, de kunde man... Uh, Få med i och uh, rigga upp på morgonen. Ja. när vi ändå är inne på det här med, med filmklipp och sånt där angående månen och sånt. Jag, jag hade egentligen... För där, där är jag inte, jag, jag tycker som är det. Jag tycker det mesta verkar väldigt underligt med det. Och det, det finns jättemycket att uh, undra över där. Mm. Men eh, en sån här sak som ni har bara nämnt det här med... Till exempel att de i ett klipp så lyfter månlandaren och så ändå filmas den nerifrån eh, ytan på månen. Man mm, ser den mm. yfta. Och, och det är lite undligt. Eh, men där skulle ju det kunna vara en förklaring att de faktiskt har gjort vissa klipp eh, på, på jorden. Vi, vi säger att det, de verkligen var där och allting och vi, att vi vet att det var så då skulle de ändå kunna ha gjort vissa klipp för att göra det liksom mer artistiskt och lite bättre och mer spännande för tittarna eh, och, och, och gjort till exempel det klippet då då Mm. Det, det skulle kunna vara en förklaring till att något så här konstigt, helt ologiskt och nu, nu var det någon förklaring om att det fanns en kamera på, vad var det, månbilen eller det någonting? Ja, precis jag, och jag upptäcker att till det, att jag, jag är jävligt insatt i, i månlandningarna nu för tiden och, och ja. vet de här olika scenarierna och sådär, trots att jag inte tror att det är en verklig händelse då men det blir ju Nej. lätt så när man granskar det för jag vet just det här med att kameran följer äh, månlandaren då när den äh, sticker i Väg, va? Det finns någon sån här eh, artikel om det och hur den här, NAS, det, hur det var någon på NASA, eh, på vad heter det, Ground Control eller vad fan de kallar det. Som hade liksom funderat på hur många sekunder innan skulle han dra i den här spaken för att panorera kameran. då För att han skulle få med den här uppskjutningen. Då, så hade Nej. han chansat lite. Och det hade blivit helt perfekt då ja. när han gjorde detta. Då. För det var ju några sekunders det var det fördröjning. Va? Men han fick till det perfekt. Mm. Och sen de här Nej, det... kamerorna de hade att och fotografera med, det var alltså Hasselblads kamera som var monterade på, och, i brösthöjd. På brösthöjd så, att, ja. Ja, precis, ja. så att alla de här fantastiska bilderna som astronauterna har tagit på månen då, de har, då har de liksom häftat. alltså de kan inte se i objektivet ja. vad det är de fotograferar utan de bara riktar kameran mot någonting. Och så knäpper jag av och så har de fått alla de här fantastiska bilderna och det räknar man sedan hur många bilder det är förhållande till hur lång tid de har varit utanför kapseln och sådär så blir det väldigt många... Många fotografier ja. och så vidare. Och alla blir jättebra. Och det blir väldigt osannolikt när man börjar räkna på det hela också. Idag, idag med autofokus och man kan ta hur många bilder som helst. Med digital teknik då kan man ju vara en rätt sopig fotograf. Som, som liksom... Man bara klickar massa bilder och så blir någon bra i alla fall. Det, mm. Alla får till expertbilder. Men så var det ju inte då. Det var var ju Nej, inte det, några bilder då man... har ju apelsinjuice på linsen också. Ja. Om ena astronauten hade spilt... Eh, Hävdar han inne i den här lilla chatten då. Ja. Men då var ju nästa problem att temperaturerna på månen hade gjort att den här fläcken hade börjat rinna eller krystalliserats. Men den var ju likadan på alla bilder. Är det har ju <laughs> <laughs> alltså, ja. Oj då. Nej, men, Nej, men det, det är jag, jag... ju lite så att jag menar, bör, Börjar man titta på olika saker Med de här glasögonen Alltså har man gått igenom det som Har man lärt sig Läxan från 9 eller, eller och, och, och, och gått igenom det faktiskt. Jag måste säga psykiska obehag Som det innebär att, att Ja värdera om Väldigt mycket saker och ting och börja, Men börjar man titta på olika händelser Med den här möjligheten för ögonen Att det kan nog fan vara fake Alltså ja. Så börjar man ju se väldigt mycket. Jo. Nej, men jag tror man jag, ska jag, ha men... det i huvudet också. att när man, när man har blivit lurad en gång. Jävligt stort då va. Och jag mm. med, det, det, det, det spelar ja, det ingen roll om det är månlandingar. Eller 9-11 som man ser först. Eller vad nu man ser va. Då ska man faktiskt hålla det här också. falsus in sin Uno. falsus in sin Omnibus som det heter va. Att en, en lögn. Allt lögn va. Man ska vara, ja, just... man ska vara noga med att titta på saker och ting. Så att man inte blir lurad igen. Det... Nej, jag, jag håller med. Jag håller med. Ja. Eh, jo, eh, det här jag tänkt, som vi sa innan eh, musikpausen här: Att eh, angående att det finns en, en del så här som eh, sprider eh, ja, påhittade ja, språk. Det är ett väldigt och, intressant ämne. Ja. Och, och det är inte heller alltid att alla faktiskt sprider det med flit, utan en del är faktiskt bara. Liksom, de, de, de går på allt möjligt. De, Förstår inte alltid saker och ting. Jag har fått folk. Äh, ja, nu, nu, det exempel jag tänkte ta var, var faktiskt en, en som hörde av sig till mig. Jag vet inte varför. Men äh, det, det var äh, en som ville övertyga mig om att jorden var platt i alla fall. Och han, han, han kom med någon här, äh, försök om lustiga argument. Om varför liksom det, det var så si och så. Och äh, de, de var bara helt tokiga argumenten. Och äh, jag tror faktiskt att han trodde på det. Mm. Vi, vi skrev om det så pass länge, men han förstod inte vissa grundläggande fysikaliska, eh, ja, hur, hur saker och ting fungerar, mm. eh, och kunde antaga själv inte genomskåda det där. Nej, att, men det är, det det är, det som kan, är... Finnas, det kan finnas mm. sådana också, det är inte ja, bara. Jo, det är, som... Det är det som är grejen med platta operationen och att det är väldigt många genuina människor som som faktiskt har modet att, att inte tro på väldigt många officiella etablerade sanningar. Men så går de då ett steg för långt. Och där är de ju liksom, ja. det är därför den här är så genialen att plata jorden. Operationen för då fångar man ju in väldigt många eh, som är väldigt klartänkta i övriga eh, frågor. Och så får de den här stämpeln på sig. <laughs> ja, ja. Så att, eh, det vet ni förresten, jag måste vara berätta det. För jag tycker det var rätt mm. kul. det här. Ett av argumenten han sa. Det var det var, ja, det var om man flyger med ett plan över jorden. Och då måste man ju eh, liksom trycka eh, styrspaken lite framåt. För att om man inte gjorde det i och med att jorden, om, om jorden var rund då, då, då skulle man fortsätta rakt ut i, i, i runden eller komma högre och högre ovanför. Mm. Och då, då liksom förklarar jag för honom, här, jo, men, alltså, plan flyger inte på det sättet. Det, det, liksom, det flyter uppe på luftlagarna med hjälp av vingarna. Mm. Med, med, sänker du farten, då tappar den höjd för att den sjunker i lyftlagren. Så att om du mm. ligger med samma liksom, styr på samma sätt och du har samma gaskej, Så kommer du vara lika mycket över jorden hela tiden. Du behöver inte trycka framåt för att följa kurvaturen. Liksom. Mm. Och, och mm. efter det, och det hade varit flera saker innan, då blev man skitsur. Precis. Men, men det, ja. det, det finns ju väldigt många människor som... Eh, som har den uppfattningen då. Men, men det vi menar är väl att man får extra försiktig med de som har ledande ja. och framträdande positioner i att eh, propagera för de här teorierna. Och, och när man börjar titta på de personerna som han, Mark Sargent och, och ja, jag vet inte vad det var för namn men då, då blir man ju väldigt eh, misstänksam. Eh, mm. ja, men jag håller med. En... en... En del av dem märker man ju att de är smartare än, än så. Att det, det här är liksom, de, de gör det ju med flit. Ja, de får betalt mm. helt enkelt som en skådespelare. Ja. eller liksom Alla vi är ju, liksom, vi slavar ju och gör det, vi saker vi egentligen inte vill göra fast vi gör det mot betalning. Då. Och det är väl det som kallas arbete för många. <laughs> ja, <precis. laughs> men, men, men sen det Så. finns det jag menar, platta jorden är ju enkel att genomskåda för, mm. för, för de ja, inte, fast mm. inte för alla då tyvärr Nej, alltså, och, det, och, det, och jag håller med dig där eh, Tobias, att jag har träffat väldigt kloka och sympatiska människor och eh, blivit väldigt frustrerad när de har varit inne väldigt mycket på det här med att, att jorden nog eh, förmodligen är platt liksom Mm. Och, och det, tror... är väl det, där, det är den här balansgången. Liksom att, och och jag, menar, jag inser ju att jag har gjort ett misstag i att inte vara tillräckligt öppen. Alltså det var ju som någon sa att hjärnan eh, är som en fallskärm. Om den inte är öppen så fungerar den inte va. Och det, ligger ju, det, det ligger ju verkligen någonting i det. Men sen så kan man ju vända på det också. Och säga att hjärnan, eh, alltså, man, få man, man får inte vara så öppen så att hjärnan ramlar ut va. Nej. Det är en viktig balansgång. Men, men, det, ja. Så, ja, men precis, alltså öppnas en fallskärm mer så uh, åker ju luften urvisst. visst. <går> det mm. böjs ju andra hållet som en paraply som uh, Ja, just det, jo, jo. Ja. det, det, det är man ska fortsätta färskärm grejer. Men precis, alltså, uh, alltså, de flesta eller många fler fall ger någon skåda i platta jorden. Medan det kan vara andra uh, sådana här frågor som, som är svårare. Eh, för att det inte är lika tydligt och eh, jag tror många som har börjat eh, upptäcka att det är mycket liksom fusk och bluffar och fåslägg och, false flag och, och ja, kanske eh, eh, media och sånt här eh, man, man kan ju tyvärr bli lite skadad av det och tro att precis allt är det till slut precis som jag vet att vissa som kanske jag vet inte, säger att man eh, Vissa LCHF-are... Eller... Eh, jag, jag själv tycker både paleo och LCHF är jättebra eh, saker. Men, men jag vet många LCHF-are... Jag vet de som kanske blir sålda på det här med eh, kollidialt silver och, och sånt. De kan gå så långt... Så att det är liksom... Man, man kan... Eh, liksom, äter du LCHF så löser det allt. Eller använder du silvervatten så löser det allt. Och det är liksom... På något sätt så när man har genomskådat några grejer så, så helt plötsligt tror man att allt är. så ja. och, det, och, och det kan vara lite så med en del då de, de här som är välmenande men liksom eh, de, de köper allt inklusive platta jorden. Eh, ja men precis och det, det, det är också en väldigt bra poäng där och det är väl också en sån grej man kan säga att vi, vi människor vi kan ha en tendens att bli väldigt polariserade liksom. Alltså hittar vi en grej så då, då applicerar vi det på allt. Liksom. Att det är, och det är LCHF eller ja, kondiatsilver ja, ja. eller, eller att allting är, är lögn och fejk. Liksom. Till och med så är det så att de har lyckats tuta i oss att jorden är rund va? Ja. Nej <laughs> ja, men det är, det är antagligen så det funkar för många att det blir liksom ett överslag. Och... Ja. Det är tråkigt. Men då, då leder det mig till, till det här. Och det har ju du och jag pratat lite kort om bara Martin. Vi skrev mm. kanske om det. Om det han... Eh, vad heter han? Abirator. Abirator, ja. Precis. Mm. Jo, <laughs> ni, ni har ju... Även innan de här sista avsnitten när han var med. Och sånt så har ni ju flera gånger berört det här med att... Äh, de som typ... Plattjordare eller flattare är liksom Det är något skumt med dem. Och sen samtidigt så, så eh, ha, har han i alla fall i, i inledande i, i och eh, poddavsnitten här- så är han ju rätt eh, tongivande i er diskussion och i, eh, även som gäst och sånt där. Och, och han är inklippt i jättemånga av de här eh, sakerna jag lägger till efter- eh, poddavsnitten. Det, det som är inklippt till. Mm. Som, jo, det, är det. Han, han... det här blir lite tok för han visar sig ju verkligen vara en eh, platt Han är en skeptic. Han <laughs> är en skeptic. Han är skeptisk <laughs> till att jorden är rund, eller en sfär eh, Och han, han vill sitta på staketet så att han kan dra åt sig folk till sin sajt eller Discord-kanal. Oavsett om de är plattjordare, skeptiker eller rundjordare. Eh, och han gör det där ganska snyggt. Så han lär sig då att argumentera för de olika sidorna. Eh, så att han kan säga att han inte riktigt vet. Han är inte riktigt säker. Ja, så alltså, ni menar att det är mer för att han inte ska förlora folk som läser hans andra teorier och sånt. Så vill han inte stötas allt för mycket. Skulle han säga att jorden var rund så skulle en... Precis. En del, mm. jag, jag upplever ju att han är en så kallad chill. Att han är en oärlig person som promotar Flat Earth för att diskreditera de andra ämnena. Alltså JFK, mållandningar och 9-11. Så han gör ju någonting som på engelska kallas för... Discredit by association. Så om han kan mm. få folk att ansluta sig till... Hans forum, hans sajter... Eh, så blir det ju lite som att... Om en människa kommer utifrån och ser det... Så, så blir ju alla teorier... Precis som Patrick sa innan... En grej är falsk, allt är falsk. Eh, mm. Så om en person då kommer in där och ser... Att, men vad fan, han, han promotar ju Flat Earth Delvis eh, Då diskrediterar jag resten av grejerna Som sägs på det här forumet Han gör it. den här balansen väldigt väldigt snyggt. För det var, det var ju det ni pratade om Angående någon sångare där Som avslutade med att sjunga Att eh, förresten så är jorden platt eller, någon, eller sa i slutet på någon låt mm. eh. Ja, eh. Vad var det? Nej men det var förresten Simon, Simon Schack var nog som sa det Nej. Va? Ja. Simon Schack har väl aldrig sagt Nej sak. han har inte sagt det utan han har sagt Nej. att det är en sångare. Ja, det var som, han som, som sa det? Ah, okay. ja, då jag med. Ja. Som eh, först tar upp eh, jag vet inte om det var att det inte kunde finnas satelliter och att det inte fanns någon eh, bild på jorden. Ja just det. Ja, ja det bild är han Flat ja. Earth Man ja. tror jag det du Ja precis. På, ja. precis. Ja. Och sen på slutet så i, ja. i låten så säger han så är jorden platt. Mm. Och, mm. Och, jo men precis och, och då, då, då blir jag lite så här förundrad att ni... Har, har ni äh, utvecklat det liksom mer eftersom? Eller är, är det liksom, uh... visste ni det redan från början och ändå... Liksom, jag, kan, liksom? jag kan ta det att äh, mm. min uppmåningsresa börjar ju med att... Äh, liksom, via Anders Björkmans blogg som blev hänvisat till September Close. Men sen så äh, var det ju det är mycket enklare att lyssna på någonting. Och då, då gjorde ju han här... Äh, Aberatto gjorde ju jättemånga bra eh, intervjuer med Simon Schack för eh, 4-5 år sedan och det finns ju i arkivet och innan den mm. tidpunkten så hade han inte tagit eh, sån eh, kraftig ställning för Platta jorden. utan eh, det var liksom inget issue och, och han är väldigt klockren i och, och klä av alla de här psykologiska operationerna i, i timslånga program och det liksom kan vara en ren mjutning att lyssna på honom så jag har lärt mig så otroligt mycket på att lyssna på honom och sen så har jag ju då tyvärr tagit den här vändningen men det gör ju inte att det andra han säger faktiskt är eh, värt att lyssna på sen så är det ju viktigt att man slår vakt om att eh, han eh, möjligtvis har den här agendan då att eh, att få in folk så att det blir discredit by association. Och ja, det var anledningen till att jag, jag ville ta in honom också då. Och då men då studerade vi, försökte vi in honom i det här området när det gäller kärnkraft. För att då hade vi avsnitt innan haft med att atombomben var en bluff. Vilket vi var gans, mm. är ganska säkra på med tanke på om man tittar på vår bildmaterial så sådant. Men, men kärnkraftsämnet är ju äh, mer spekulativt och. <coughs> Jag har ju tidigare avsnitt hör, hört honom spekulera väldigt intressanta tankegångar kring det hela. Och det var de jag tänkte att det vore intressant att våra lyssnare kunde få höra också då. Så mm. det är anledningen till att vi hade med honom där. Och jag har klippt in honom flera, flera gånger då. Ja, du, du har ju klippt med honom liksom i, i både mm. när det gäller 9-11 och, och, och sånt här för mig. Att mm. det var också i, i, efter era poddar så, så kom det... Mm. extra material, liksom. Ja, och det är men, men, ja. Ja. Nej, nej, Om det nu är så att han är oärlig på det sättet som, som du sa där, Daniel. Att han mm. är sådär att han tar in det på, på sin sida bland alla andra teorier och så blir det, de andra också smutskastade, liksom, på det. Då, då är det ju... Det, det viktiga är ju oavsett tycker jag och det, det tror jag ni också tycker att, att liksom, eh, det, det gäller hela tiden att, att vara ärlig. Upptäcker man att någon är på det sättet så, så måste man ju liksom gå ut och ja, man kanske inte behöver konfrontera den personen men man måste i alla fall ta upp det till, eh, till sina lyssnare och sånt. Och jag, jag vet att ni har sagt det flera gånger angående de, de här andra personerna ni nämnde. Simon Schack och pratat om den här uh, Flat Earthman och, och det är några andra namn de, han brukar ta upp och, och som ni har nämnt också. Jag kommer inte ihåg de hette, alla de här personerna. Men ja. jag, jag har märkt att ni nämner aldrig Abirato i det sammanhanget. Ja. Eh, och det, det borde ni ju faktiskt göra om ni nu eh, anser ja. att de som generellt sett gör så här, eh, de, de, de gör det av en anledning och, och, och liksom, det borde man vara tydlig med. Mm. Mm. Ja, det, även det, om man säger är... en del bra saker i annat man kan ju säga ja. det, att hans andra grejer här är bra, men det här är konstigt ja. jag, jag tror att vi har nämnt hans namn i någon podd som du kanske inte har lyssnat på ännu, där vi nog säger att han inte Aha. är för okay. äh, ja, men jag håller med i vara... att ja. vi kan vara ännu tydligare och ännu bättre på det och, och Hänga ut folk Och jag skulle kunna name droppa Så jag kan ju nämna flera vid namn Som jag anser är oärliga personer om du vill Här och nu <laughs> Ja gärna ja. Jag kanske inte vet ja. vilka det är men... Nej men uh, Av, uh, av dem som vi har haft på, på podden Så verkar det ju som enligt mig Att uh, Och enligt Patrik i alla fall också Och Simon att Max Eigen är Inte den ärligaste personen De intervjuade Eh, som Check. du kanske inte har lyssnat på ännu. Eh, ja, vad var det? Om? Och, sen, och eh, det, det handlade ju om Kontrollsamhället. Eh, ja, det är avsnitten för som det kommer till sen då. Eh, han är nog inte så ärlig kan jag säga. Eh, sen finns det ju många som hänger på med forumen som Patrik har nämnt som, som hoaxbusters Call eller Fakeologist. Eh, eller Afternoon Commute som är ny Äh, dotterbolags Discord Till Oxbasserskål Så där jag upplever att det finns Radar av folk äh, Som jag kan dra här vid namn Så om du går in där sen på de här forumen mm. Ska du veta att jag <laughs> Jag kommer med yxan här nu Jag ska säga, jag är inne på Discord nu Så kan jag dra halva listan För det här äh, Vad jag anser, så alltså, delvis så fanns det ju En, en dom där tidigare som jag inte vet om hon är medlem på, på Simons sida just nu. Eh, som kallades för MISOM från början. Eller eh, Fay som hon hette sen. Hon mm. är en kille enligt mig då. Sen mm. så finns det andra på de här forumen som heter ZAL. Eh, ABYS. Eh, Cognitive Dissonance. Napoleon Wilson. Eh, vad fanns det mer? Jag misstänker ibland att även John Adams som var väldigt stor... Eh, inte den närmaste alla gånger. John Lebong eh, har vi också. Eh, Rollo. Ja, John Lebon. Ah, men, Le bon. men, men sen är det väl inte alltid så konstruktivt att, att hålla på och liksom prata ja, ner det. tidigare gäster och sånt heller. Eh, liksom, vi är ju ändå i, ja, <laughs> i en arena det det. där vi liksom är. som är väldigt smal. Ja. ja. Jo men precis, jo, ja. det, det är också en, en poäng du har där Martin och, och det, det, det är liksom också det att eh, jag menar, vi har ju haft snack innan om det och liksom jag, det har varit så här jag tycker inte vi ska ta in den och den personen för jag tycker inte vi är... men då blir det lite också när man väl har gjort det då då, då, då är det lite taskigt och vissa vederbörjar, nu har väl jag gjort det väldigt mycket vet jag mm. och, att ibland måste man <laughs> göra personen, det då, men, men ja, det är ju också men... en sån här grej. Men, och sen är det ju också det att jag menar, vi, vi är ju människor och begår misstag liksom. Och, och, och, och det är ju det här också med desinformationen och desinformatörerna för att det här är ju liksom ett sånt här område då va? Där det är massa jävla skuggspel och, och, mm. och, och man håller på så här va? Så, så är det ju tyvärr av, av sin natur då, va? Och det är också så att 90%, alltså det finns ju såna uttryck att, att eh, desinformation behöver vara 90% sann för att vara effektiva. Va? Och de, de här figurerna, de gör ju ofta så att de har en fråga där de är helt sanningsenliga och, och driver den. Va? På så sätt så köper de sig förtroende och sen så kan de vara eh, desinformativa kring andra områden med det förtroende de har köpt sig. Då, va? Och om mm. vi tar den här eh, Aberrater då, som jag också tycker är en eh, sketchig person, så är det ju så att vad det gäller 9-11, där är han helt klockren alltså. Han, det han säger där är jag helt med på. Men sen så är det ju andra områden då som det här med jordens form och så vidare där han är rätt märklig. Och också kring en del mediehändelser som jag undrar lite också om man inte skriver till någonting som... Kanske faktiskt vara en helt vanlig händelse och så vidare. Va? Så att det där är svårt. Och sen så är det också ja. det att om man så att säga hänger ut någon. Då, då då kommer man ju med en ganska allvarlig anklagelse mot någon. Då. Så kan ju den vederbörande, även om man är säker på det. Så jag menar sådana som lyssnar kan ju säga att ja, det där var ju en ärlig schysst sanningssökare liksom och så dissar den här kanalen eller personen de va och sen så kanske mm. den tar illa upp och, och, eller liksom kommer med motel och vad är de där kiborna de är inte, de är desinformatörer alltså de, de ja. ska man och så blir det massa bråk kring det då va? och det är också lite den här strategin som detta är också då, va det är ju lite det där och härska mm. att, men, men att, jo jag, jag, jag håller med skapa, men, men... Ja. Men, men samtidigt finns det också, i, ibland måste man ju på något sätt dra en gräns också. En del, även om de har varit som gäst innan när de har varit. För man ger ju dem lite grann legitimitet med ja. medverkan också. Så att, jag, jag håller med, det är en ja. svår balansgång. Jag, man, man ska tänka sig för kanske innan man disar någon. Men, ja. men jag, jag tror ibland att det kan vara värt att ta upp sånt. Och, och, mm. och, nu kanske jag missade det när ni var inne lite på det. Jag har förstått att ni liksom. Gjorde det utan att egentligen nämna hans namn. För, för man förstår ju att det där gäller ju även det han sa. Eh, mm. När ni pratade om andra personer sådär. Så. Ja, precis. Men, um... mm. Jo, sen bara en, en annan sak angående bara kärnvapen. Eh, det, jag, jag har fler saker där, men bara en sak som jag tänkte flera gånger på. Eh, när ni har pratat och ni har tagit upp det här om hus som far om kull. Och eh, hur orimligt det är att liksom, det kan filmas. För då skulle ju kameran också ha eh, påverkats av smällen. Hur kan man filma de här husen som blåser kull utav eh, tryckvågen? Från, från. Mm. Men alltså, en, så, en sån sak. Alltså, Tänk en kamera som i princip är inbyggd i en betongmur. Mm. Och så har den liksom som ett pansarglas i princip framför på en väldigt, väldigt liten öppning. Mm. Eh, det skulle vara mycket mer hållbart än hur träd böjs eller hur eh, några baracker blåser från kull. För det, det var ju inte direkt betonghus där man såg som... Eh, så, så jag menar, det är inte alla sådana här klipp som ni har tagit upp och sånt som man ser av det är... Visst, jag håller med, vissa av dem ser orimliga ut, det ser nästan ut som modeller det kanske är modeller och sånt men, mm. men alla sådana argument kanske inte håller helt och hållet heller B bara att kameran har filmat måste inte betyda att det är falskt mm. eh, Men då, då, då utgår ju du från att, att det måste vara sant tills vi har bevisat nej, att det är nej, falskt nej, nej. Nej, det är... <laughs> Jag håller öppet att det kan vara ja, det men bara det att det måste inte vara ett argument för att det är att kameran kan filma en sån tryckvåg. Nej men det kan jag vara mm. med om. Det, det, ja. det behöver inte vara ett jättebra... Eller det är inte ett jättebra argument. För det skulle kunna vara så som du säger. Att man har liksom uh, gjutit in den här kameran i, i betong. Och satt en, en bit plexiglas Just. framför. Och, uh, och förankrat den i berggrunden. Så att den inte ja. skakar när allt annat gör det. Så skulle det kunna vara va? Visst. Uh, och det, men, men alltså och det är ju lite också sådär att när man börjar titta på saker och ting med de här glasögonen liksom att det skulle faktiskt kunna vara helt igenom fake. och speciellt när man börjar titta på riktigt gamla filmer som sådana här så kallade provsprängningar av atomvapen och, och lite sådana här gamla rymdfilmer och satellit och sånt här. Jag tycker att man ja det man ser ju liksom mm. ett Eh, ganska tydliga tecken på spelfilm måste jag säga. Liksom. Och, och det är väl kanske man tittar på det när det, det var gamla grejer liksom. och det gick säkert hem jättebra på den tiden. Då, va? Och det kanske sändes en gång i eh, tv och folk hade inga eh, videobandspelare eller någonting. Va? Men, men om man sitter och tittar på det med dagens eh, perspektiv så... Mm. Så jag, jag, jag, håller, jag håller med ja, sí. ja, och, och jag, ja. jag har, efter att jag tittade på lyssnade på ert program där så uh, satt jag mig och tittade på några av de här uh, klippen av kärnvapen och sånt. Och uh ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag, jag håller med. Flera ja. av dem ser konstigt ut. och, och Men det, det är igen bara det här med enskilda bevis. Man måste titta lite bara på hur, hur långt de eh, bär. Ja. Nej, men det, Så, jag håller och, med. och där var till exempel bara en sak som, mm. det måste inte vara på det sättet, just som ni sa där angående det här med att man inte kan filma det. Men många in. andra saker ser konstigt ut. Det, jag, håller mm. ja, jag håller med. att Enskilda bevis kan man ju också vara noggrannare med än, än vad vi har varit alla gånger. Mm. Eh, sen kan man också lägga ihop argumenten i att det blir kumulativt. Det blir ju mer sannolikt att kärnvapen inte finns ju fler saker du har i din vågskål eh, sen är det ju så att man inte kan bevisa att någonting inte finns eh, nej, precis, nej, precis så, så eh, men lägger man ihop det liksom med att om du tittar på den här japanska Isao i s -A -O, hans videoklipp på alla atombommer som någonsin har från Hiroshima Nagasaki fram till runt år 2000 någonting så är det över 2000 atombomber som har släppts, och USA har släppt över hälften av dem, ungefär 1000 någonting. Ja, just uh, och uh, 1000 av dem ungefär har sprängts i Nevadaöknen. Uh, men du kan som turist åka till Las Vegas och Los Angeles och San Francisco utan att någonsin bli varnad av någon för att du kommer komma hem med tre ögon och två svansar. Ja, uh, uh. det, det, det är inga konstigheter, du kan åka. Uh, mm. Och, och, men många var och, under under sprängningar var Alla var inte över jord? Eller hur, nej, hur precis, det är. det är blandat med det. Mm. Eh, men hur som helst, det, det där bör ju då rimligtvis sprida Karsatt, sig. Grundvatten. Eh, och sen har du också de omvända videoklippen på de här gamla propagandafilmerna som Patrik pratar om från 50-60-tal. Där de städar olika små hus och skjul, typ tre, fyra stycken så på raken. Vissa städar de och andra inte. Så hävdar de att de som är städade kommer hålla bättre. Sen, ja men precis, alltså, det var det jag satt och tänkte på Daniel, den här ja. uh, House in the Middle heter den filmen och den ja. Ja. har vi ja. raljerat den en del ni. över här på podden och det är ju på grund av dess absurditet va ja. hur man liksom får fram det här budskapet att om du, om du har städat uh, din gård och, och målat ditt hus så kommer ja, det, så det att klara en, en bättre Ja det är skitroligt verkligen och sen går de fram och tar grejerna utan skyddsträck direkt, direkt efter, det gillar jag. En uh, <laughs> house oh, To be doomed in the atomic uh, age uh, <laughs> Ja det är fantastiskt <laughs> Ja uh, jag, jag, jag har inte tittat på den Men uh, ja gör det. Det, uh, Den är uh, uh, den är rolig house in the middle Sen är så det ju det där ju... också Jag bara ställer Sen är det där. det liksom, där Var lägger man be, bevisbördan då va Det är ju det det handlar lite om Och det är ju så att man kan ju inte uh, Bevisa uh, motbevisa vissa saker eller inte sådär. Man har inte varit där och sett när en bomb inte smällde eller smällde. Nej, och jag nej. kan säga att månen är gjord av ost. Va? Jag mm. hävdar det. Ja, mm. Försök och motbevisa det. Jag säger nu. Va? Det går inte. Nej, det svårt. <laughs> så det är ju det där hur man lägger ja. man lägger bevisbördan. Det handlar ju mycket om det, mm? ja. Ja. Ja. Men det. Det finns flera argument. Jag tror att vi har dragit fler av dem idéer och även då de här bilderna, fotografierna som är tagna ovanifrån och om det var Hiroshima eller Nagasaki, det var en flod som flyter men som grenar sig lite, alltså den går ju lite åt olika håll innan atombomben sprängs och sen så sprängs den och sen så är floden fortfarande likadan och någon då skrev på Spreaker till oss att så här, ah, men det är för att vattnet rinner ner för den lägsta punkten och så vidare som det ser likadant ut på, på bilden efter vilket är ett okej okay argument men det duger ju inte för att de här vallarna delvis som är tunna när, när floden delar sig de måste ju rimligtvis gå sönder och vissa andra grejer så att floden borde ju rimligtvis då rinna lite annorlunda och inte exakt likadant. Mm. Så det, det går ju liksom inte ihop om man då tittar på vad som hävdas mot vad som visas på bild fotografier, det är jag har inte tittat så mycket på den grejen. Jag känner inte igen Nej, ju... den här Och sen, Ibland får man palla också. Alltså, lite också. För att då, du har ju de här jag... filurerna som, som lägger in. Jag menar, du, du, det kan ju man kan ju matas med lite kassaargument också då, Och det är lite så sådär halmgubbteknik då. Va? Så att, så att mm. folk ska kunna ja, att, man inte, att det är inga bra äh, grejer då. Fast man äh, av en magkänsla eller man ser absurditeten i det. Man har vägt upp massa saker så ser man Men så tar man ett sånt där argument som kanske inte är så bra då va? Men och jag menar det här med, med eh, Nagasaki och Hiroshima jag tycker att den analys de gör där på på är ju väldigt bra och man liksom, jag menar det, det finns ju de här bilderna där du har en eh, en explosion från Nagasaki och en från Hiroshima och så är det väl samma svampmål i båda bilderna man kan se. Och det finns bilder tagna från olika tidpunkter, i olika vinklar. Men, men molnet ser exakt likadant ut va? Ja, det mm. finns många sådana här... Äh, sen, sen blir det ju så när vi argumenterar i podden att vissa argument kommer ju vara svagare än andra. Så är det ju. Ja, vissa ja. kan du rista i sten och vissa är mm. ganska bra och vissa är okej. Okay. Men det ja, blir nej, kul att ja, du ja. ja. Jo, sen tänkte jag bara egentligen att det var... Eh, jag, jag, jag tycker man kan... Jag funderade på att gå in lite smått på eh, typ JFK och ja. eh, luftskepp och sånt där. Men vi kan hoppa det. Det blir rätt långt ändå. Ju. Men... men eh, ja. Två, två saker som jag skulle vilja prata om. Det ena är lite grann bara eh, rymdfart. Mm. Och eh, den sista grejen är en grej som jag hörde nu på eh, när ni pratade om att han hade släppt sin bok, sin morsakt där, angående det, att han hade reviderat sin eh, teori lite grann angående det med 23 graders slutning där. Och, mm. eh, vi, vi kan börja med den nu i och med att jag, jag, jag nämnde den. Eh, han hade ju sagt det där med som en hola hoppring där att det, det var eh, solens. Ja, det, det är ju det där. om någon är ny, det tror jag inte de är mm. med. Men han menar ju att det är, eh, är det, en geocentral eh, solsystem vi har eh, centralt. Att, att jorden är i mitten och att mars och, och, och solen snurrar eh, runt varandra. Omkring jorden och mm. jorden därför ligger i mitten. då På sätt och vis kanske opåverkad av det. men, men Och då menar han i alla fall att det var inte jorden som lutade i 23 grader som, som det är i den här helocentriska idén när den solen är i mitten. Den som är... är, är det som vetenskapen säger korrekt då. Mm. Eh, utan att det var istället solens eh, bana som låg i 23 grader. Och då gjorde han ju rätt stor grej av att eh, det här med gjorde att eh, ljusförändringen på våren och hösten gick mycket snabbare. Och det var just på grund av att, att det var så. Och sen eh, så, så meddelades det bara att den var reviderad och att det var jorden som lutade 23 grader. Så, mm. så som det beskrivs i, i de officiella teorierna om just jordens slutning och årstiderna och sånt där. Va, va, hur försvann bara det här med liksom, eh, att det gick snabbare på hösten och våren? Eh, stämde inte det? Eller va, va, Nej, det var... jag skulle nog vilja hävda att det inte stämmer så bra. Och att det där är ett ärligt misstag som gjorts va? Och det är, väl så, mm. alltså, det, det, det är väl så det går till när, <laughs> när, när det är ärlig vetenskap man sysslar med. Att man, man hamnar ner i en, en, en felaktig ränna. Men, men samtidigt så, så blir det ju så där att... Eh, ja, man, man, man kan hamna i, i felaktiga idéer och felaktiga tankesätt och inte ha tänkt igenom det hela riktigt. va. Mm. Men sen är det ju också... Och det vill jag ju väldigt noga att påpeka här. Då, och det är ju väldigt viktigt att... alltså. När det är såna här, för att jag menar, det här är ju ett extraordinärt påstående som Simon kommer med idag. Att, att det skulle kunna förhålla sig på det här sättet: att, att jorden faktiskt är tämligen still och att det är solen som rör sig runt jorden. Va? Det är ett väldigt extraordinärt påstående. Och då är det så att det vill man inte. Alltså, för vi har gått till skolan och fått lära oss en sak och hela världen tror en sak. Va? Och då, då blir det lätt så att man. Hittar en sak som inte stämmer här va. Och så tar man till sig den. Och så kan man säga att. Nej men det här var ju bara bullshit va. Ja. Då är det ju så med hypoteser. Och den vetenskapliga metoden. Då, att det räcker med en, en korrekt observation. Eller ett korrekt experiment. Som motbevisar en hypotes. Så faller den hypotesen va. Så att har du, har du nio stycken. Korrekta observationer som fäller en hypotes. Då räcker det inte med att den tionde var Kassva. Nej. Men den tar man gärna till sig, Vet du varför ja. han, han plockade bort bara? Det där? Va, va... Nej, men det var en dum idé. Alltså, det, var, det, det, det var kass för att, och det är, ett, det är ett, ett dåligt antagande för att det är ju så här att alla planeter. Uh, vare sig det är jorden eller, eller uh, Pluto eller Mars eller Venus eller vad det är va? alla planeter de lutar i sin axel på något sätt jajamän och det är inte ett rimligt antagande att anta att jorden inte skulle göra att, att den av någon anledning skulle ligga 90 grader i den uh, långsamma banan som den råkar ha då som snarare är en konsekvens av att den är axeln i vårt solsystem då va? Mm. Eh, för, fast det är är lite underligt också. För, för att om det är Mars och... Eh, solen. Mm. Eh, som han menar och som snurrar... Eh, runt varandra. Eh, som har ett binärförhållande ja. ja, ja. Eh, då, då... Då är det lite... Alltså varför är då jorden axeln? I... i det känns ju som att den är lite grann... Eh, den bara är där. Ja, den har ju... alltså det, Ja, det kan man säga. Det den är, ju är så väl inte axeln i någonting. För de snurrar ju framman. egentligen inte runt jorden. utan de, de snurrar runt varandra och jorden ligger där. L jorden Hjälvigt. ligger där nästan still ja. i mitten. Ja. Den, den har råkat hamna. Eller den, den befinner sig i mitten. I bara i centrum. Ja. Av vårt eh, binära eh, solsystem. Just ja. så <laughs> och, men mm. en annan sak jag inte förstått det, det, det mm. är liksom gör jorden sin den här eh, sin omloppsbana eh, på grund av solen och Mars eh, påverkan eller rör den sig helt oavsett? Det, det är lite oh, jag, jag alltså, säger inte att ja, jag tror nej, jag det, bara det, undrar det, lite grann hur, hur han har tänkt eller ja du också ja, kanske ja, vet ja, ja precis. Jo ja. men alltså det är väl så här att, att, att Ja, men du har en massa planeter och du har en, en, en, en stjärna, en sol som, som rör sig runt här. Va? Och det, det påverkar ju eh, det här barycentrum som man kan säga att, att, att jorden ligger i då. I vårt solsystem enligt, enligt den här eh, modellen. Då, va? Mm. Och, och ingenting är helt still. Va? Och, och den här konsekvensen av... Eh, eller det, det som händer här det, det är inte fullständigt jämvikt jorden ligger inte helt still utan den rör sig lite, lite, lite grann va och det är ju den här eh, PVP-banan som är också då eh, konsekvensen av den, det är det här som man kallar för procession of the equinoctus. equinox mm -hmm. ja jag vet inte riktigt vad, vad det är vad det svenska. men det är ju så. det här och det är ju någonting som vi kan konstatera på stjärnhimlen att stjärnhimlen förändras lite, lite grann va Ja. Och, och vi hamnar då i olika tecken under en väldigt lång. 25 000 år ungefär. Ja, ja just det. Ja. Mm. Mm. Nej, och liksom det här med att hur det här, vårt eh, solsystem är eh, konfigurerat och det här binärsystemet. Alltså, det som blir intressant också, det är ju det att nu, nu har man ju börjat liksom få in mer data om andra eh, solsystem och stjärnsystem. Va? Och man ser ju att de andra har den här konfigurationen. Mm. Som men, men det har man ju vetat ett tag, att det finns eh, binärstjärnor och sånt. Ja. Eh, ja. Det, det, det, det det tycker jag Simon ibland gör som en stor grej av att man trodde att liksom alla var eh, en stjärna i mitten på alla. Eh, mm, ja, Tillsilt nyligen. Men, men så, så det har väl varit känt, vad jag vet, tag, att det finns en binär Sen är det, kanske det börjar bli jo. nu att man förstår att fler och fler är det. Att det är en mm. större andel än vad man trodde mm. förut. Ja. För jag tror till och med i sådana här gamla filmer som, jag vet inte, stjärnvarskrig och sånt, så är det väl eh, binär eh, stjärnor, ja, man har någon två solar två och två solar. Ja, ja. visst. Så mm -hmm. kan man. Visst. Men det här med men Man har ju inte pratat om det så himla mycket. Man har inte tagit tag i den här elefanten i så fall som vi har i rummet. Eller man ska uttrycka det. Och det är ju det att vad fan om alla system vi ser runt omkring oss är binärkärnor. Och vi kan inte hitta något solsystem som ser ut som vårt eget system. En stjärna som ligger platt i mitten och allting snurrar runt då. Borde inte det innebära att vi får ifrågasätta konfigurationen i vårt solsystem, då. Liksom om, om, om vi inte kan hitta något annat exempel på den konfigurationen som vi håller för sann om vårt ja. eget solsystem. För mm. mm. en annan sak. Jag, jag tänkte på som är lite eh, kanske att, att det blir lite så här slarvigt beskrivet, eller att man liksom glider lite på definitionerna det, är för, för när man pratar om binärstjärnor i de flesta. Fall, då, då pratar man ju om två stjärnor som, som snurrar runt varandra. Och mm. nu, nu i, här i jorden, då då, enligt Simon Schacks, eh, den här då, eh, så, så är det ju inte två stjärnor utan det, det, är, en, det är solen. Så, som ja, En stjärna om man räknar på det sättet då, så, som ja, man gör oftast. Och sen, sen är det Mars som är en planet enligt... Eh, mm. eh, Fast det beror på hur man menar med en planet, om det är en som liksom strålar ut massa energi som en sol eller om det är liksom att den snurrar runt. Så, så det beror på vad man menar med planet. Med, för planeter var väl egentligen de som snurrade runt en, en, en stjärna va? och sen månar de som snurrar runt en planet. Det är ett sätt att definiera det på. Ja, men när man, ja, ja, men när man pratar om binär stjärnor då, då menar man ofta oftast att det är två stjärnor som rör sig runt varandra. Och sen nämnde han ju med, jag vet inte om det var Alpha Centauri eller någonting att det fan, verkade vara tre. A, B och C. Mm. Mm. Och, men men liksom, om man ska dra det till att det, det inte bara är stjärnor som kan vara utan det kan vara liksom planeter som är mm. den här andra mm. motvikten. Då, även med den här heliocentriska modellen med, vi säger nu att det är åtta, nio planeter som, som de säger enligt den etablerade beskrivning av hur, hur solsystemet ser ut. Så är det också alla. Alltså, I och med att enligt den modellen så påverkar ju allting med massa varandra. Och ja. solen rör sig också på grund av Jupiter och, och, och jorden och allihopa fast på olika sätt. Så solen rör sig ju i det också. Och så även med den modellen så är det ju det är inte bara ett binärsystem med den heliocentriska modellen utan det, det vad, vad blir det? en, en ochta någonting. är ja, fler, ett flertalig ja. modell. Alltså, så, så alla då, om man verkligen vill dra det riktigt långt så jag menar inget solsystem oavsett om, om vilken modell som är korrekt är mm. ju helt stillastående. Allting... Nej. Påverkar sig av varandra. Och, och, och till och med om det inte är massan som gör det. Och tyngdkraften funkar på det sättet. Utan mm. att det ska vara en elektrisk kraft eller någonting. Så, så, så påverkar väl det också kanske varandra. Så, jo så, så, så kan man jag... säga. Men, men alltså det är skillnaden. Där, om jag, säga. jag menar om du, om du pratar om de här, den här rörelsen. Som man hävdar att vårt solsystem har. Enligt den konventionella... astro Eller liksom... Etablerad astrumin är väl typ att ja, den, den far de fram med 800 000 km i timmen tror jag det är någon sån där. Va? Mm, Genom men det är ju hela kakan som gör det då. Hela det, solen. Ju. det är, det är liksom både som... galaxer och, och den galaxen snurrar. Och... Ja, man, det är massa rörelser hit och dit. Då, va? Men, ja. men det här, den här binära rörelsen. Alltså då är det ju så att, det är en, att, att stjärnor har en omloppsbana och den är på några år liksom. Alltså de, de, de rör sig i en cirkel. Fast man vill väl gärna få det till ellipse, tror jag. Men, men jag menar allting, alla cirklar som du tittar på från sidan. Förefaller ju vara en ellips. Va? Även, om, även om det är en cirkulär omloppsbana. Men du har alltså stjärnor, alltså alla stjärnor man ser har någon slags omloppsbana. Och den är liksom på några år va. Och det saknar ju solen i så fall då va. Eller vårt solsystem va. Och sen så också det här med att de binärstjärnor som vi, de binära system som vi ser att det är två stjärnor mm. och då är ju lite så här, vad kan man se långt bort jo man kan se två stjärnor men om det är så att att en av då, då, då, en i det här binära paret inte är en stjärna va Mm. Då ser man ju inte det. Nej då ser man ju att de rör sig och påverkar. Men, men, ja, men det man har kunnat konstatera det är ju det att, att många stjärnor rör ju sig som om de hade haft en binär partner. Det är bara det att vi inte Nej. ser den va? Och då ja. har vi ju planeten. Då har vi ju Mars där. Mm. I så fall. Men det är inte alltid de nämner det på det sättet. Och ibland nämner de det bara som att det, det borde finnas en stor planet runt omkring som påverkar mm. De beskriver ja. inte som en binär partner ja. men beroende på hur man menar så kan man ju alltid beskriva det var ju det jag menar lite grann med att ja. Jupiter skulle lika gärna kunna vara en binär partner enligt eh, den heliocentriska modellen för att den påverkar ja, ju solen. fast du har ju, ju inte stor... de här rörelserna va och det är ju det som gör Mars så himla intressant i det här ja. sammanhanget då, och det är ju det att Mars rör sig väldigt speciellt runt oss. Mm. alltså runt jorden va och, och, eh, och det är ju det här eh, som ju är en väldigt problematisk sak för den eh, kopernikanska modellen och det är ju alltså då det man kallar för Mars eh, oregelbundna ESI då och det blir Empiric Sidereal Interval men det betyder det att, att Mars eh, hamnar framför eh, samma stjärna med en en oregelbundenhet va? Mm. Och är, det och det... Eller... Vad är det inte kringlorna? Vad sa du? Är inte Ja just det, det är de här kringlarna ja. Precis, och, och, och jag menar, ska man uttrycka det på lite mer svenska eller sådär, mer klarspråk. så, är det så här man, Jag menar, man pratar ju om passager va? Det är när mars kommer nära. Mm. Och de här passagerna, de är oregelbundna. De, de kommer alltså inte utan det är, nu, jag, nu har jag inte de här siffrorna i huvudet tyvärr. Då, men det är ju ett antal 11 år eller vad det är. Och sen så är det plötsligt vart sjunde år eller någonting sånt där. Då, att det är olika. Och det är ju fullständigt oförenligt med en modell där solen är i mitten- jorden rör sig runt solen i en omloppsbana och sen så kommer Mars utanför i en väldigt elliptisk bana då Vi får man ju ha det till då eftersom, eftersom avståndet till Mars varierar så väldigt mycket från jorden va. Men, men om, alltså du, du kan ju inte ha en, en planet som, som skyndar på lite vissa år va och sen så tar det lite lugnare andra år är du med? hur det blir va? när, när... Nej. Vad, vad är omloppstiden enligt den heliocentriska modellen? Vad, vad menar du att Mars har för hur lång ja. tid tar ett varv runt solen? Det är, det är en bra fråga. Jag har inte tillräckligt påläst här. Det, vi skulle haft timmar med oss. Ja. Mm. Ja, det skulle alltså, vara längre än in. ett år i alla fall. Alltså, Får jag bara hoppa in där? Ja. Äh, ja. För att du, du sa en väldigt bra sak att man inte ska glida på definitionerna. och Det håller jag verkligen med om. Det blir lite oklart. Det, och Jag vet inte jag har inte läst Simons bok än. Men jag funderar på att jag, jag ska köpa den de två veckor när jag besöker Göteborg. Mm. Uh, men, men hur som helst. Uh, alltså ordet planet kommer ju av att det är någon, någon som en vandrare Någon som vandrar mm. runt. Mm. Så Mars till en början om man då trodde att den vandrade runt solen som de andra planeterna. Då blir det ju att Mars är en planet för man upplever att den vandrar. Och uh, mm. Samma sak i, i, även om astronomer uttrycker sig så borde ju de vara klara med vad är en planet i sådana fall egentligen. Om, om du hittar då både tre stjärnor i, i Alfa Centauri, eh, dansar de med varandra på något sätt som Mars och Solen gör, som ett par som dansar och håller varandra i, i, i var sin arm liksom. Lite så. Och då blir det de grejerna som borde vara kallade för, för kanske stjärnor då. Medan de, de andra som kanske förhåller sig i det här systemet borde kallas för planeter. Och då borde det inte bero på om Mars lyser eller inte. Eh, utan då borde det ju vara så att Mars i sådana fall är en, en stjärna även om den inte lyser. Den, den är ju då... Sin att... energi eh, av ja. energi och, och slutat ja, ja. ja, precis. Så jag, jag kan ju tycka mm. att det är klart rent sagt av dig att då får folk uttrycka det här, extremt noggrant. Både officiella astronomer och eh, Simon som jag inte vet hur han uttryckte i boken mm. för, för vad man menar när man använder sig av termen stjärna eller termen planet mm. eh, sen är det så att i, i den här kringlan eller blomman som det ser ut som med blad eh, om man skulle rita marsbana så, så är det ju så att den gör de här kringlarna och den, den kommer närmare ibland och, och sen så backar den och sen sticker den iväg den, den har fortfarande ett förhållande med solen där om man skulle titta på ett par som dansar uppifrån och snurrar runt mm varandra mm. så, så gör de det Med varandra Mars och solen mm. eh, Medan de andra planeterna, de gör inte det. Mm. Eh, och, och det Och det är Någonstans där tror jag man borde börja Med definitionen För vad som är en, en stjärna Om planet, så jag ville bara slänga in det. Jo. Ja, men precis Jag, jag, jag bara jag, jag håller med eh, jag, jag, jag tänkte på det där eh, Som, som Patrik också sa bara, Vi, vi Säg att man skulle stå på någon annan planet i ett annat solsystem och titta mot vårt solsystem. Och så skulle man bara se solen, för det är den som lyser starkt. Mm. Då skulle man ju se med största sannolikhet att den rörde sig på något sätt. Vilket man skulle kunna dra slutsatsen att det finns kroppar runt omkring som påverkar den. Så att, och det det menar bara lite grann att oavsett vad så är det ju en slags liksom, påverkan på varandra och kan bli som en slags dans. Så vi, säger att den, vi säger att man visste att den heliocentriska modellen var korrekt. Att solsystemet verkligen ser ut så och du står på ett annat solsystem och tittar mot jorden med, med mm. stjärnkikare. Eh, mm. Bra grejer. Eh, då, då skulle man ju se att solen rörde sig. De skulle kunna säga antagligen att det finns någon, någon, liksom, massor utanför som, som påverkar oh. så att man har en rörelse. Mm. Så, så att liksom, jag, jag tror att även med den modellen så, så, så skulle ju solen påverkas. Eh, sen motsäger inte det att eh, det, det skulle kunna vara att solen och Mars är de, de riktiga eh, partnerserna och att de här övriga då, då, planeterna, till exempel Jupiter och sånt inte är involverade i... i vad, vad, vad kretsar de runt förresten? Vi vet du det. Enligt... Alltså Jupiter och eh, ja, Saturnus Saturn, och liksom. de yttre planeterna. Ja, vi ja, kan skippa de yttre. Men vi tar Jupiter. De syns ju ja, med blotta ögat. Eh, det är som de rör sig kring. Eh, solen. Enligt de senaste. <laughs> men då är det ju solen. Och då är det ju... Ja, solen påverkas av Mars. Och sen... Snurra alla Mars, Jupiter och Saturnus runt solen? Ändå, ja, men så här i... är det. Va? Att I så fall, enligt det, så, så är eh, solen rör sig runt jorden som mm. ligger i vårt barycentrum. Ja, fast det är inte rör ja. den sig inte runt jorden utan den rör sig i en dans med Mars och så råkar bara jorden ja. ligga. Ja. ja, precis. Men, ja. men, alltså, solen rör sig i en eh, cirkulär bana runt solen och jorden. Och, ja. och sorry, ja, förlåt, alltså alltså för... jorden, jag för... tack. Ja, ja. Jag bli trött här. <laughs> och sen så eh, rör sig Mars eh, runt solen fast i en i en sån här binär dans då. Mm. Och sen så har du Merkurius och Venus som rör sig runt solen. Fast i en mindre regelbunden bana. Och de, och de är ju då, och det är ju lätt intressant att det är en sak som Simon för fram som ingen annan har tänkt på. Det är ju det att det förefaller ju som Merkurius och Venus är Solen månar. Ja det ser jag hörde alltså mitt det. Är och det är en sak som styrker det väldigt mycket också tycker jag det är ju det att alla andra planeter de har månar. Mm. Men det har inte Merkurius och Venus. Mm. Uh, så det är väl den, så, så den konfigurationen är då. Och, och sen så en annan sån här intressant, väldigt intressant grej också, det är ju det här med Sirius då va? Att om du tar storleksförhållandet mellan Sirius A och Sirius B, alltså proportionerna mellan de två som ju, de är ju två stjärnor då va? Så får du exakt samma förhållande som mellan solen och mars då. Mm. Så, och sen också det här att det historiskt så jag menar den här binära kringelrörelsen som mars har. Den, det har man ju hävdat historiskt. Det var ju Tycho Brahe var ju en av de första som såg detta och Kepler gjorde även skisser på den här. Eller... Ja, precis. precis. Och jag, jag vet. Jag, vet. Och jag tittar på den här modellen också, 2D-modellen där, hur, hur den ser ut och när kringlorna har det. Och jag, jag förstår, om, om det skulle vara på det sättet, hur, hur det går till också. Eh, mm. var, varför det blir så. Men men, det, kan... det... Ja, jag tänkte um, gå in på detaljer så. Det har vi gjort i de tidigare poddarna. Men, uh, ja, vi trassar uh, in oss här. Vi in oss det i är mycket är argument. Ja, jag, jag tänker liksom att eh, vi, vill ju, vi vill ju båda, eh, all, eller alla som är i den här podden, ha till någon form av samhällsförändring. Och, eh, och eh, anledningen till att vi befinner oss där vi gör nu är ju att människor sätter väldigt stor tilltro i auktoriteter och människor med vita rockar och olika titlar. Och det vi då kan visa genom den här hypotesen eh, eller... Gällande solsystemet är ju faktiskt att, att du behöver inte ha en vit rock eller en titel för att kunna luska ut till exempel hur solsystemet fungerar utan att liksom ett helt vetenskapsetablissemang som får pengar från olika företag och, och stater via skatter och så har, har luskat ut. Och att, här sitter vi då på en sprängstoff då hur, som man inte historiskt sett tidigare har, har haft som ett verktyg. Och varför då inte prova det här verktyget när vi nu har tillgång till det och, och genom det få en nyckel att låsa upp människors sätt att tänka så att de förstår hur de blir lurade så att de kan liksom börja se sig om vad kan jag göra för att få världen att gå i en, en riktning som, som är gynnsam för, för mig och mina medmänniskor. Och, och där är vi ju inte nu utan vi vill ju komma dit och då då, då är ju det här ett formidabelt verktyg eller... Ja, ja. Ja, ja, visst. Jag vill bara säga en grej där också Martin om det här mm. med uh, att uh, ifrågasätta auktoriteter och så hur det har, hur, hur har sett ut tidigare va? och det där är ju en, en, en enorm aha-upplevelse som jag i alla fall jag har fått när man, när man <coughs> så att säga, gör det möjligt för sig att ställa sig den här frågan då, om huruvida, hur, hur väl den kopernikanska modellen stämmer va? för att börja man titta på detta historiskt. Så är det ju också så att det, ja, för mig är det ganska tydligt att man har ju skottat undan en stor del av vår historia här. Va? För att börja man gå tillbaka till 1600-talet. Och jag menar då var det bra, Brahe eh, som, som framhöll eh, den här eh, konfigurationen av solsystemet. Och sen så fanns det en, en italienare som hette Riccioli. Som skrev en bok som väl var ett referensverk på den tiden som hette Alm Almagestum Novum. Och den innehåller, en, en stor del av den eh, boken är liksom en analys av den kopernikanska modellen och den eh, tykoniska eller semitykoniska om man ska vara noggrann då. Den semitykoniska den innehåller ju det här självklart att, att jorden rör sig runt sin axel på 24 timmar. Va? Men där gör man en genomgång av den och av de här jämför de här olika modellerna och eh, Ritjoli han kommer ju fram till att det är den eh, tyko, tykonska, eh, semi modellen som är den, den rimligaste utan utifrån de observationer och så vidare man kan göra. Vilket fick till följd att den hölls ju för den eh, mest sanna under senare delen av 1600-talet och, och som jag tror är en bra bit in på 1700-talet också. Va? Men sen hände någonting då. Men, men de här sakerna det, det, det pratar man inte så mycket om. Och, och jag menar ja. man kan hitta många sådana här gamla latinska böcker som är översatta. Men den hittar man inte översatt. Almagestum Novum. Och Nej. framsidan är så fascinerande också för att det är en sån här gammal jättesnygg ätsning och så står den här eh, gudinnan för astronomin Urania. Hon står och håller upp en våg. Och i vågskålen så har vi den kopernikanska modellen. Och den eh, tykoniska. Och den tykoniska väger tyngs då. Och sen ja, så mm. ligger. Eh, den tolemaiska modellen. Den ligger kasserad nere i hörnet då. Okej. Okay. <laughs> ja, det är bra. Bild, ja. men, men, men det här. Det här ändå. Det fanns ju saker från den tiden som. Eh, idag. Alla håller med om i princip är fel. Som att. Eh, man, man trodde till exempel att. Eh, Arterierna bara innehöll luft, ingen blod. För att man, när man öppnade en död kropp så var, var det ofta tomt med blod i dem, eller alltså blod i venerna. Eh, ja. Man hade tillräckligt teori... ju och hade sägs att vad, vad menar ja. du? Ja. Men, men alltså, det, det fanns teorier. Liksom, det, det, det var kanske inte på 1500-talet eller 1600-talet när de åt som de hade de här teorierna. Men mm. omkring där vi kanske 13, 12-13-14-1500-talet något, så hade de ju i delar av världen så hade de ju idéer om de här olika vätskorna med galla och allt möjligt sånt där alltså inte den typen av galla som vi har utan att kroppen hade typ så här fyra vätskor som som bestod av. Liksom många saker som man har trott under lång tid har varit fel. Så, jo, så, jo visst det är det, och jag menar, det alltså, man, man hade väl många tokiga okay. idéer på den tiden och, och, och, och, och jag menar man hade ju ett helt annat en, ett dogmatiskt förhållande till, till kristendomen och så vidare. Då. Och det, det finns mycket som vi, vi skrattar åt i våra dagar. Och, och, ja. Men jag kan ge mig själv. Men sen vill jag också säga att jag tror inte att vi människor var så mycket sämre på att tänka. På den tiden. Då, det är bara det att vi hade ett annat trosystem och andra saker för att förhålla oss till. Va? Och, och, och jag menar, vi kan skratta åt de sakerna idag, då några hundra år senare. Men jag, jag är helt övertygad om att om, om hundra eh, år eller kanske bara några decennier. Så kommer man skratta åt saker som vi har varit helt övertygade om våra, i våran tid. Ja. Och sen vill jag också säga det att en, en sån här sak som man ska vara lite försiktig och uppmärksam på. Det, det är det att man gärna idag inom våran Moderna vetenskap vill framställa eh, många historiska idéer som väldigt dumma och primitiva, och man gör ganska, man, man säger saker som egentligen inte stämmer, som är liksom förvanskningar av historien bara för att man ska försöka få eh, vå vår tids idéer att vara så, så korrekta och riktiga. Det, det blir sådana här halmgubbar. Mm. Och en sak ja, som man kan se vad så det gäller här med, med solsystemet då, om vi ska ta det som exempel då så är det ju alltid så här att när man pratar om den kopernikanska modellen och att den var så rätt och riktig, då vill man alltid jämföra den med den tolemaiska modellen. Man, man, man jämför den aldrig med den tykoniska modellen och, och den tolemaiska modellen, den, den kasserades där på, på 1600-talet så att den, den funkade inte. Va? Sen var det två konkurrerande modeller då. Va? Det var den den tykoniska eller semutykroniska och den kopernikanska. Men det, det, det pratar man inte om va? utan man, man har den här att ja du kyrkan de, de tyckte ju att den här tolemaiosmodellen modellen var ju rätt och riktigt och de kunde inte acceptera de här nya rönen som man, man kunde observera tack vare teleskopet och att det var den kopernikanska modell. det där stämmer ju liksom inte. Det är ju en, en förvanskning. det är ju en sån här halmkubbe liksom. och man, man man pratar liksom inte om den Jo. Den semitikoniska är då. Jag, jag tänkte bara innan den sista punkten som jag bara tänkte ta mm. eh, så, så kom jag ihåg på ett ställe jag, jag tror det var jag, jag har faktiskt antecknat det, jag tror det var i avsnitt 19. Mm. Då sa Simon någonting i stil med att eh, de här kringlorna som Mars gjorde mm. att det berodde på att jorden snurrade runt sin egen axel. Eh... Och att han beskrev på något sätt att han liksom då med, med sin position på jorden när man står på ena sidan mm. så gör man ju själv en kringla. Mm. Äh, Men när, var, när den snurrar. Och det att, att, att, att, att, att, att det Saturnus. i sin tur påverkade hur, hur man såg Mars om man observerade Mars. Ja, det var Saturnus eller Jupiter han menar där. Jag är ganska tämligen säker på. Att de ja, äh, okay. att äh, i och med att äh, Jorden rör sig ytterst, ytterst lite och så det har man inte... Ja, astronomer ja, det är 25 000 en... år enligt... Ja, ja. De här, det är väl en cykel de har på 60 år ungefär. Och så hamnar den inte exakt framför samma stjärna. Och så har den någonting att göra med att man roterar själv på jorden. då, Så att det har väldigt stor skillnad på vilken ställe jorden är i sin rita rotation eh, beroende på vilken parallakt man får typ planeten då. Är det rotationsrotationen då eller? Ja, ah, för det ah, var så det ja, jag att han menade att, ah. att det var dygnsrotationen. Ah, men det men på... det han beskrev så konstigt där då, det var att då då att man tittade liksom på den planeten eh, samma tid varje natt. Och då skulle mm. man alltså se att den gjorde kringlor. Och det var på grund av att jorden gjorde kringlor. Men, ja, det, nej, ja vänta vänta. Jag, jag, jag tror jag vet vad du menar. Och det, ja. Jag är inte riktigt. Men, men alltså det, han, det han säger. Det är ju det. Att om, man, om man antar att, att jorden rör sig. På det sätt som, som Simon antar. I sin modell. Då, va, så är det ju så att den rör sig. Långsamt. I en riktning. Va, I 1,6 km i timmen. I sin, i sin PVP-bad. bana 5 000 ja. 25 000. Den rör sig åt ett, ett tag. och samtidigt så snurrar den ju. Ja. roterar mm. den runt sin egen axel på 24 timmar, va? Ja. Och då blir konsekvensen av det att om man observerar någonting ja, så blir det så, så kommer det då att förefalla som den här saken, den här stjärnan, eller vad är man observerar under vissa omständigheter, gör sådana här trockoider då. Kringlen, ja. Ja. Och att det blir en konsekvens av de här två rörelserna då ja men, men det som var så undligt när ja. han sa det, det var att han sa att om man står samma tid varje natt och tittar på den stjärnan så blir ja. det kringlor. Men tittar du samma tid varje natt så blir ja. det ju inte kringlor utan då är man ju på samma punkt utåt hela tiden. Och skulle du sätta de punkterna eh, på banan, det vill säga att du skulle titta uppifrån på banan och så skulle du hela tiden stå på utsidan av jorden, den är kanske... Eh, vi säger att man hela tiden är utåt från jordens cirkel. Då skulle ju det bli en jämn bana. Samma tid varje natt det blir ju en helt jämn bana. Då görs inga kringlor. Jag vet inte riktigt. Men alltså, jag kan, jag menar, om, du, om, om du monterar en, en stjärnkikare och liksom, uh, skruvar fast den. Ja. Så att den står med en, i en viss riktning. Ja. Och sen så, så tar du klockar du nog. så att du, du, ja. du, du tittar upp ja, på stjärna i teleskopet. Klockan tolv. Klockan tolv, klockan ja. Och så ja. noterar du var någonstans den är i förhållande till teleskopets hårkors då va? Jo. men då skulle jag inte du aldrig gör att gör sin sin alltså, jag, jag ska sk inte ge mig in i de här diskussionerna för jag har Nej. inte tillräckligt... Uh, men då, du skulle inte då skulle inte du göra en, en sån där rörelse för du står på samma punkt varje dygn. Då blir det ju samma sak som om du hade bara åkt en jämn bana ju. Om du sätter ut flickan. Frågan är om Simon relaterar det till att jorden rör sig i ett var på 25 000 år. Om man menar att... Ja, jo men det är ju det jag menar va. Att, att jorden har ju en rörelse. Jo men det skulle du aldrig ha sett. Ju. Du skulle aldrig sett den skillnaden. Vi ingen <laughs> lever ju så ja. länge. Och kanske, du, utan, du, han pratar nej. om dygns Ja, jag får, ja, som det, sagt jag, ja, det jag förstår inte det jag, får, jag får sätta mig och äh, läsa tyckos och äh, greppa de här sakerna för vi ska ju hålla föredrag om äh, äh, ganska snart den 24 februari är det va så mm. blir det tyckos föredrag och då ja. vill man ju inte vill... stå ja. med äh, så, om man som menar är, som ett rådjur i strålkastarljuset kring såna här saker. <laughs> det är en bra fråga. <laughs> Frågan är om man menar att att han ville uttrycka att du kanske kollar eh, kanske inte varje natt men samma natt per år eller något sånt där. Att du hinner röra en viss bit och att ja. du tycker att det är upp att som eller Jo, jag annat. tror den här rörelsen var när man tittar på Saturnus eller när den har rört sig. Eh, vad är det? Den rör sig runt på 12 år och så hamnar på samma ställe var 60 :e år eller något sånt där. Och så har den då ja, beroende på... Mm, vilken tid på, på dygnet eller något sånt. Så, ja. Ja. Ja, man får den tiden rör sig 1,6 km i timmen. Då mm. kanske är att man upplever det sådär. Men jag vet inte. Jag måste läsa boken. när Jag ska köpa ja. en... Vi ska vi kanske inte spekulera så mycket. Det. Nej, får ta, Nej. Och det, här, det här behöver jag läsa på och fatta. För det inser jag att jag inte har. Så att det var en mm. jättebra sak du tog upp att mm. <laughs> Fast en, en sak man, man liksom, nu... nu den där teorin kan ju vara helt korrekt. Eh, Medan... Vi, vi säger till exempel att... Det skulle visa sig att alla andra saker... Simon och Schack pratar om... Skulle vara fel. Mm. Eh, vi säger... 9-11, hans idéer om rymden... Att det inte finns satelliter och sådana saker. Eh, då skulle ju det... Det skulle ju kunna innebära att hans... Tykosmodell ändå är korrekt. Men... Folks förtroende för liksom, och vilja kanske att köpa boken skulle ju kunna påverkas som andra saker är felaktigt eller om han drar för långtgående slutsatser till exempel och sånt. Och då, då kan ja. man ju bli lite osäker på... på... Ja om det är värt liksom att lägga pengarna på, på den här boken och sånt men, men ja, jag har, har känt lite i och med att jag tycker att han ibland då drar lite för långt långtgående nu, nu har inte jag kunnat fördjupa mig i det här med det är därför jag frågar mer liksom, hur han menar och sånt här med, med tykosmodellen mm. men eh, det här sista punkten jag tänkte komma in på det här med, med rymden eller rymdfärder mm. är, är, är också en sån här grej som jag jag vet inte, alltså det det är lite svårt att förstå ibland eh, vissa fysikaliska eh, saker. Till exempel det här som ni mm. pratar om. Eh, det här med vi säger att det skulle vara eh, totalt vakuum. Mm. Och så en gas, en, en raketmotor som, som utvidgas i den. Eh, mm. Är det då... Att gasen bara fungerar som liksom en kraft som trycker på något så som eh, ni, ni framhåller att, att det måste göra. Eh, att det trycker på typ. I, nere i, på, på jorden och här i atmosfären, så trycker det liksom på eh, molekyler och sånt som finns i, i, i luften. Eh, och, och därför pressar liksom, eh, raketen framåt. Eh, Medan i rymden skulle det inte pressa på någonting och alltså skulle det inte kunna föra sig framåt. Eller är det då på något sätt att man på något sätt slänger ut en massa. Eh, som alltså när, när massor trycks från varandra, även om det skulle vara totalt vakuum inte en molekyl någonstans i, i rymden mm. eh, så skulle ju de massorna röra sig från varandra, till exempel om man eh, vill säga att eh, jag stod i en direkt <laughs> i rymden, vi säger att det gick mm. att göra det eh, ingen strålning som skulle döda mig mm. eh, och så är jag mot en bil, om jag trycker mig från bilen så Åker vi ifrån varandra. Mm. Det är på så samma är sätt som om jag skulle ha en 20 kilo tung grej. Så skulle jag slänga den ifrån mig. Då skulle vi röra oss ifrån varandra. Så, mm. så frågan är då. Funkar gasen som en massa? Eller funkar den bara som en påtryckande kraft? Och jag har lite svårt att faktiskt avgöra vad som är korrekt där. Mm. Eh, och... och på flera ställen i några olika avsnitt så, så har, ju, har ju du Patrik sagt att det liksom är bevisat med hjälp av experiment och annat. Att rym... Nej, man. Och, och då har du bland annat tagit upp det här med, med eh, gasexpansion i... Fri expansion, ja. Ja, i fri expansion i vakuum. Men, mm. men en grej, och det nämnde jag ju för Martin där, det är att rymden är ju inte ett totalt vakuum. Det är eh, speciellt inte rymden nära jorden eller längre in i solsystemet. Utan ja. det finns ju Alltså på, på, Vid jordytan Så jag har kollat upp det här och, och så har ju Så pratar man om att det finns ungefär 10 triljoner Partiklar per centimeter tre mm. Och månen eh, vid, vid månens yta Så har mm. den en miljon partiklar Per centimeter tre och det är ju en Otrolig skillnad, jag menar En miljon partiklar Det är, vad är det, 6 nollor och 10 triljoner Det är väl, vad är det, 18 nollor eller någonting va Mm så, så att det är ju mycket, mycket tätare atmosfär eh, här. Och eh, ungefär samma som det är på månytan är eh, på den höjden där man säger att eh, till exempel rymdstationen, den här vad heter det, IS, mm. eh, ska ligga. Det, där ska ungefär också vara ungefär en miljon partiklar per centimeter tre. Och mm. om man tittar på, eh, alltså, om man gör en sån här vakuumkammare på jorden mm. eh, med de här uh, ultrahögt vakuum då kan mm. man ha en biljondel av vattnofärgstrycket. Och då är, alltså, då, då är man nere på ungefär 100 partiklar per centimeter 3. Ja just det, du kan och aldrig sen... skapa ett absolut vakuum. Liksom ett Nej, absolut det, det är det stabilitet. vi skapar. Nej. Mm. Men, Nej, men sen vi... finns det ännu bättre vakuum i, i, i rummen då. Enligt eh, ja, de etablerade teorierna eller hur de beskriver saker och ting är. Och mm. då säger de att vid... Eh, eh, Ja, mellan Vintergatans spiralarmar, där menar de att det är 0,1 atom per centimeter tre. Medan i mitten av galaxens kärna, där ligger snittet alltså ute i rymden, inte inne i ett solsystem eller någonting, då är ungefär 1000 atomer per centimeter tre. Så det är alltså, ska vara mycket mindre då, då än i. Eh, ja, vid månens yta eller något sånt där. Ja, ja. Även i mitten av galaxen. Och sen säger de att i yttre rymden, alltså mm. det som man kallar för intergalactic space mm. där är det ungefär en väte per centimeter tre. Medan mm. inom vårt solsystem vid höjd med jorden alltså om nu den heliocentriska modellen är korrekt. Då menar man att det finns fem partiklar per centimeter tre. Det blir lite så här också. Och jag sitter ju så här och tänker när du drar de här siffrorna. Lite så här, hur fan har de vet om det då? Eller hur har de mätt det? Jag... Med tanke på alla frågor. Och jag vill bara säga också att liksom, När man försöker förstå saker i den här märkliga världen. Eller hur vi ska uttrycka det. Eller när jag försöker göra det. Så, så alltså en sån här sak, ett ankare man kan ha liksom, eller någonting som man kan hänga upp saker på det är ju det att vad jag kan förstå om, om fysik och vetenskap vad jag liksom kan resonera mig fram till, vad jag kan konceptualisera om man ska uttrycka sig så va? och en, en sån här grej som jag kan förstå och, och, och ha ett koncept kring det är vad som händer när ett aluminiumföremål eh, ränner in i tjocka stålbalkar Mm, mm. Då är det aluminium som ger vika. Mm. Eh, därför är eh, ja, den här finnstenen en väldigt märklig händelse. Och sen så har vi det här med gas och, och, och tryck och så vidare. Och jag har en ganska bra känsla och förståelse för det. Och jag har ju liksom även satt mig in i den här fysiken som man inte <hör> pratar så där jättemycket om. Och de här eh, försöken och, och eh, lagarna som, som var en följd av dem. Som gjordes någon gång under 1800-talet. Och det, det, det är ju den här vad man kallar för fri expansion. Och det är den lagen eller regeln säger då. Det är ju det att när en gas tillåts expandera fritt, som det heter då, va? då utför den inget arbete. Och alltså det, det man kan tänka sig, det är ju det att du, om du har en, en behållare. Och så har du gas i den behållaren. Då kan man föreställa sig de här gaspartiklarna är ju små molekyler då va. Mm. Och de har en, en, en rörelseenergi eller en energi i sig va. De studsar omkring i som små eh, magiska studsbollar. Massa eh, små studsbollar. Och tar du bort, eh, skruvar av korken på den här behållaren eller liksom öppnar den ena änden då va. Då börjar mm. de här bollarna studsa ut då. Mm. eftersom de stötsar omkring och så småningom så stötsar de ut va mm. och så försvinner gasen från behållaren då va mm. och då är det ju så att gör du det där i ett eh, i, på ett ställe där det finns gas utanför alltså i en atmosfär då som på jorden ja då är det ju så att när de här bollarna börjar stötas ut va, så, så kan de inte stötas ut va riktigt utan då stöter de på motstånd va och då, mm. så blir, den, då blir det ju en tryckskillnad där och då vill ju bollarna liksom komma ut så mycket så att då blir det ett tryck eh, i den andra det blir en tryckskillnad mm. Mm. på båda hålarna va. Ja, men jag, jag håller det igen. gör ju det att då då far den åt andra hållet va. Mm. För det, det är det är ju det... någonting som aldrig inträffar om du inte har en omgivande atmosfär då. Nej. Men, utan men det då vill... sputsar bollarna ut utan eh, ja. något motstånd. De expanderar fritt mm. och då blir det... det liksom ingen reaktion mot reaktion va? Nej, men, men det jag ville visa ändå med att räkna upp mm. de här olika eh, mm. exemplen och jag, jag vet att när vi träffades, jag tror det var någon nu senast kanske, jag och Martin. mm Eh, så, så nämnde ju du, eh, att det var vakuum i rymden, och då sa jag bara som så här: utan att ha tittat upp det så sa jag Men det är väl inte vakuum i rymden, alltså totalt vakuum. Och det här är ju någon grej som jag har alltid hört att det, det, liksom, det finns inget totalt vakuum utan det är bara olika grader av eh, hur, hur, hur tjock atmosfären är, även i rymden. Den är, den är ju extremt tunn. Mm. Liksom verkligen i The stellar space. Eh, men tänk dig då, eh, jag menar, om du menar att liksom, ute i rymden vid internationella rymdstationen, där funkar inte raketer, det går inte att komma upp dit. Men vid vilken punkt slutar, om det nu är det här gastrycksgrejen som, som gäller, vi säger att det här med massa inte eh, stämmer. Vad, vid vilken liksom, täthet av atmosfären slutar en raket att fungera? Det måste ju vara en avtagande skala. Ja visst, ja, men så är det ju naturligtvis. Ja. Och jag menar raketer, alltså, och, och det är ju det också man, alltså raketer har ju då en, en, en maxhöjd. Precis som en, en, en jetmotor har, va? eller ett jetflygplan. Och, och, och... Jo, jo men, men var är den maxhöjden och vad, vad utgör, för, för, för ni säger att det går liksom inte att styra. Och tänk dig då att om en raket till exempel, vi säger att man kan komma ut till, eh, vi säger att man kan komma ut till eh, internationella rymdstationer på den men det skulle vara mycket svårare. Där finns det fortfarande, säger vi, viss eh, raketen har en möjlighet att utverka, ja. alltså eh, arbete kan bli gjort av gasen. För att det fortfarande finns en tunn, tunn, tunn atmosfär Men där. absolut det inte mitt tillräckligt mellan, va? Mitt att, att, jag menar, bara för att du har lite vänta, partiklar vänta, vänta, vänta. i... Ja men nu får jag nog ja. prata lite Nej. också. <laughs> bara för att, mitt, att du har lite partiklar mellan, så är det inte det mellan. att det finns tillräckligt mitt, för, att mitt, gas, för att den här gasexpansionen ska fungera. Jo ja. men lyssna färdigt först. Mitt emellan månen och jorden till exempel... Skulle det vara mycket tunnare än helt in till månen och väldigt nära jorden. Där är atmosfären är tjockare. Då skulle man i princip kunna sätta igång en rörelse på den tjockare atmosfären. Och sen får man alltså den farten i och med att det samtidigt är så tunn atmosfär. Så är det är ju inte heller något stort motstånd. Så den bevaras ju längre upp i rymden än i. Då skulle man alltså kunna sätta igång en rörelse där. Ungefär som att man är på en del av ett rymdskepp i. Mm. Ja, så som man beskriver, så puttar man sig själv så kan man flyga bort till en annan del. Och där tar man emot sig. Och så kan ju ett skepp till exempel sätta fart från jorden med riktning mot månen om den ställs in väldigt bra. Och så skulle den kunna liksom ja, komma in i månens. Ja, ja, gravitation om allting nu skulle vara på det sättet som, som det beskrivs. Ja, man, man kanske kunna skulle kunna rent, säga så här att det är möjligt ta... att det skulle kunna vara pusha. så Tobias, att, att man skulle kunna men vi har ju inte hört NASA eller någon annan gå in i någon sån här resonemang som du nu beskriver, att ja, nära jorden då har vi lite atmosfär här, va? då har vi inte ett absolut vakuum så, så här kan vi ta lite det står... fart med vår raket. Jag har varit, så... varit uppe och läst på sidor där de skriver de här sakerna, just att det finns atmosfär i rymden och sånt att det att det finns atmosfär i rymden? Ja, okej. Okay. Ja. Men du har inte läst några eh, exempel var där, de, där de berättar att när vi är mellan jorden när vi åkte mellan jorden och månen så kunde vi inte påverka eh, eh, raketens kurs överhuvudtaget eftersom det inte fanns någon atmosfär utan vi fick vänta tills det var så, tillräckligt. Så de inte skrivit, men däremot har de Nej. skrivit att de eh, bara gör små förändringar, att man i princip... Riktar in sig. Man, ja, det man, till Nej, man kan ju spekulera det kring det här jättemycket. Men jag menar, man kan säga lite så här. Vad, vad det kokar ner till. I alla fall för mig då. Eh, kring det här med raketer. Och dess eh, eventuella funktion. I ett nästan vakuum. Får man väl säga då. För att, jag menar, det, är ju, det, är ju, det är ju en, en, en glidande skala. Ja. Och jag menar. Alltså, så som jag ser det. Så är det ju det att en raket fungerar. ju Egentligen enligt. Tämligen samma princip som en jetmotor. Och vad gör en jetmotor? Jo, eh, den komprimerar eh, in, inkommande luft väldigt kraftigt. Och det medför att den inkommande luften hettas upp eftersom den komprimeras hårt. Och sen släpps den ut där bak väldigt het. Och vad gör den då? Jo, då värmer den upp. Atmosfären bakom sig och skapar en, en, en högtrycksbubbla eftersom het luft expanderar väldigt kraftigt. Och sen så ska man ju säga att, att jetplanet rider på sin egen chockvåg som den skapar på det här sättet. Va? Mm. Att het luft expanderar väldigt kraftigt. Va? Och sam på samma sätt sig en raket. Va? Du, har en, du har en eldkvast i baken. Och visst, det, det, det skapas gas. va? Det expanderar gas där. Men den stora verkningskraften i en raket. Det är just det här att den hettar upp luften. Och då expanderar den något djävulst. Och då rider raketen på den här kockvågen. Va? Mm. Men då finns det naturligtvis en övergräns för det där. När det inte finns tillräckligt mycket luft bakom raketen som kan expandera. Så att den får någonting att rida på. Och det sker ju någonstans där uppe där du har max, maxhöjden för jättmotorer. Liksom. När du flyger med ett, ett, ett jättplan så, så kommer, du, kommer du till en höjd när, när uh, jättmotorn inte kan skapa tillräckligt mycket framdrift. För att du ska ha tillräckligt mycket luft under vingarna så att du ska ha någon lyftkraft. Va? Så då, då, då ligger den och studsar. Det, Men funkar en raket inte... exakt som en jetmotor? Och det gör de ju knappast. Ja, i princip just det här att, den, att det är ju en, en, en, en luftexpansion, en upphättning av luften. Och därmed en kraftig expansion som den rider på vad. Den värmer upp luft och då expanderar luft våldsamt. Och då blir det en tryckskillnad som trycker raketen framåt. Då, då, då... Fast den behöver ju inte dra in någon luft. Nej. Jetmotor gör. Nej, men den hettar upp luften. Det är ju gas, två är Dels så har du det här vanliga, en, en, en gasexpansion ja. och en tryckförändring på grund av det. Men sen har du också det här att den hettar upp luften bakom sig. Va? Men då skulle gasexpansionen kunna vara det som gör att eh, de kan stiga högre än en jetmotor kan? Ja... Oh, så men, men... Det kan vara. Men, men jag menar, i, ja, sen i ett, i ett absolut vakuum, där har du ju en. Och, och, och där är, är jag ju jag jag liksom, det är ju så att som jag säger och som jag har sagt flera gånger på att liksom det här är ju fastställt med kontrollerade experiment va? Eller liksom att en gasexpansion i vakuum skapar inget arbete. Och det det betyder rent konkret... Det är till exempel att om du står... Om du säger att jag kan stå i en vakuumkammare... Och hålla en ballong... Med lite gas i då... Det får ju vara ganska lite gas då... Eftersom du har en... Väldigt stor tryckskillnad där... Om det är nolltryck utanför vad Så kan det inte vara så mycket gas i ballongen innan den exploderar då Men om du har en, en upplåst ballong... Och håller mm. den i en vakuumkammare... Och släpper den ballongen... Vad händer då med ballongen? Vad händer Tobias... Ja, om det är totalt vakuum och den är tillräckligt stor så kanske den inte rör sig framåt. Nej, precis. Att ha, har man gjort kan, det i, i kan, kan uh, lämna ballongen utan att stöta på något som helst motstånd. Och därmed så faller ballongen ner på, på kammarens golv va? Jo, mm. men har man gjort det med, med, i experiment på det sättet? När man har gjort det här, alltså man har gjort ett enklare experiment, det vill säga att du har, en, en, du har ett rör och så har du en, en piston, och så trycker du ihop luften, gasen i den här eh, cylindern med pistongen, och sen så drar du ut pistongen fortare än gasen kan expandera. Och då konstaterar att när du gör det så har du ingen temperaturförändring. Och det blir ja, det blir samma sak. Men ett, ett sånt här illustrativt experiment det skulle man ju kunna genomföra och det har väl jag har funderat ganska mycket på om man inte borde göra. Och det är ju det att du kan ju ha en, du kan ju ha en flaska en liten sån här petflaska i en, en, en glasklocka då. En vakuumkammare som du pumpar ut luften från. Va? Mm. Och Uh, uh, när det finns en atmosfär När det finns tryck i den här glasklockan Och du släpper ut gas I den här lilla flaskan Som hänger i gasklockan då, då kommer ju flaskan att flytta på sig Men om du pumpar ut luften Ur kammaren Och gör samma sak Släpper ut lite gas i den här flaskan Då kommer den inte att flytta på sig Ja. För att gasen kommer att expandera fritt utifrån mm. den lilla flaskan då, va? och jag menar, en sak man kan göra för sig själv det är ju det du kan göra en sån här liten ballongbil som med lite lego och en ballong va och så, så kan du köra den över, över parkettgolvet mm. sen kan du hålla en dammsugare bakom ballongen ja, som suger bort all ja, just det. Just det. då funkar det inte längre va Mm. Nej, men alltså, grejen är att det där är ändå så här begränsade experiment som, eh, alltså där det är bara en viss mängd gas som kan komma ut ur den där ballongen och sånt. Medan i till exempel en eh, raketmotor så kan ju mängden gas som kommer ut vara mycket, mycket, mycket större så att den även, ändå påverkar även när det är en väldigt tunn atmosfär. som det är. Till exempel, ja, ja, men grejen där, där måste, då det, det, det som är lite Så. knäckfrågan är Det är ju det att när du är uppe i rymden Då, då har du ju vad man kan kalla för ett obegränsat vakuum Unrestricted ja, fast det, är det är inte totalt vakuum Du kan acceptera hur mycket gas som helst Utan att det händer något du kan Fast liksom det är inte partiklar överallt det också mm. Vad sa du? Men, Det är ju partiklar där också Ja, ja inte men inte tillräckligt många. Alltså, är de... det, är ju inga, det är ju inga partiklar som du kan kalla för gas heller, för det är ju liksom bara fria, ja, de är fria. En och en. eller gruskorn som far omkring. Liksom. Det är ju ingen sammanhängande gas eller atmosfär. Mm. Nej Det är lite blandat: ja. Hy hydrogenatomer, alltså väteatomer och uh, rymd damm, typ. Det här kokar ju ner lite till det här vi pratade om förut också. Var lägger vi be, bevisbördan va? Vi tror jo. vi men Det de här är bara... fysiska lagarna och de här ex, experimenten jo. från 1800-talet? Eller, eller, eller så sätter vi liksom bevisbördan där? Eller... Eller är det så att vi, vi, vi köper det vi har, har äh, fått pratade vi med sen vi, sen vi var barn va? om, jag... om Sputnik och, ja. och GPS och, och satellitbilder och så vidare. Vad lägger jag, jag, vi bevis på? Jag, först... ja. jag förstår vad du menar men samtidigt så, när, när du beskriver saker i podden så är det liksom att du säger att i, i vakuum kan inte ja, gas som expanderar skjuter inte något framåt eller på, gör inget arbete. Men, men det är ju inte helt vakuum, utan det är en atmosfär. Och då är det ju inte riktigt exakt med hur det gäller. Det är, atmosfären tar ju inte slut på en viss punkt, utan den fortsätter att bli tunnare och tunnare och tunnare och tunnare. Mm. Så att... Eh, och, och, och där säger ju Simon lite grann samma sak. Och... Det, det, det gör den ju lite osäker på... Hur korrekt andra saker är i, i ja, hans bok, hans teorier och, och, och sånt. När, när eh, man inte kan vara helt säker på, på, på de här grejerna ens. Är mm. det liksom... Ja, alltså grejen är väl i att... Jag menar, det här med... med eh, alltså rymden och, och våra påstådda rymdfärder och satelliter och, och hur en gasexpansion egentligen fungerar det var ju saker som var väldigt svårt för mig i början. Alltså jag slog ju bak ut där eller jag hade svårt och eller jag var skeptisk till de här grejerna men, men sen har jag ju grävt i detta och tittat på det själv och, och förstått alltså det, det är ju det här att man, man har ju en viss bild av världen och hur den funkar och om det är någon som kommer att säga att det är tvärtom då, då blir man jävligt skeptisk. Men, men vissa människor de börjar ju gräva i detta då, liksom och försöka titta på det själv och var, varför... Tänker den här personen som de gör det hävdar det de gör. Va? Och jag menar, det jag har kunnat se kring detta. Jag har sysslat med dykning och, och, och blandat lite gaser och såna här grejer. Va? Så jag har en ganska bra känsla för en förståelse för tryck och, och, och gas. Och att det faktiskt är någonting. Va? För det är väl lite sådär att vi, man har ganska svårt att konceptualisera kring gas och en atmosfär, att det faktiskt är någonting, va? Eftersom vi är i det. Det är ungefär lite som jag vill säga ibland att fiskar, de, de upptäcker inte vatten, va? Nej, ja, just det, precis. <laughs> mm. men, men, men det är något väldigt konkret och det finns väldigt... Det finns alltså klara fysiska begränsningar för hur man kan skapa framdrift med hjälp av en gasexpansion. Och man, man, man kan inte göra det i ett vakuum. va? En, en sak som ska färdas framåt måste kunna påverka sin omgivning på något sätt va? Mm. På något ja. sätt. Och, ja. och, och, och är det en gasexpansion? Ja då måste det finnas en atmosfär den här gasexpansionen kan verka i. Och mot. Vilk, vilket är ju gör där uppe. <laughs> Nej det gör alltså. vi ju inte det. Alltså du, ja, du, inte, men, får det, du till ja. som att... Ja, men, men, det, alltså, det, det får ju vara en vettig atmosfär. Jag, menar, jag, jag drar ju det här liknelsen med, med, med en, en kanon också. Jag vet inte om jag har gjort det här. Men, ja, men alltså... det kan vi inte ta börja avrunda nu. Det känns som att det bara jo. går fram och tillbaka. Det, ja, ja. det blir inget konstigt att lyssna på det här. Nej, nej, nej uh, alltså ja. så, summan där bara lite en mening. Det är ju att alltså, det är ett relativt vakuum och det är för lite för att raketen ska kunna ha verkan. Det, är, ja. så... alltså, det skulle kunna vara så, men det skulle också kunna vara att det kan funka. Där känner jag lite grann att jag, liksom, jag kan inte avgöra Nej. om ni verkligen har rätt i det, ja. att det är omöjligt. Men man så bygger ju det... motorer och sånt där och, och, och då använder man ju olika termodynamiska lagar som man har fastställt på 1800-talet. Liksom, det finns ju en sån lag som Patrick säger där att om man gas expanderar fritt så... Så kan man inte utföra arbete och det, den kunskapen har man ju använt när man bygger till exempel ja, förbränningsmotorer och så. Så att det... Ja. Nej men så är det. Men, men mm. sen, det jag bara menar där är ju att det är, det här är ju Ett sätt att se på atmosfären också. Det är ju det att kan, man kan ju tänka sig atmosfären som ett hav va? För att det är ju ett, det är ju ett slags hav med väldigt ja. låg densitet va? Mm om du tar vårt vanliga hav så, så har du liksom jag menar, nere vid botten i en sjö så. eller ett hav så har det ett väldigt högt vattentryck va? för att ja. allt, allt vattnet ligger och trycker och sen så när du kommer närmare och närmare ytan så sjunker trycket väldigt drastiskt. och till slut så närmar du dig vattenytan va? och då är, då, då är det liksom att då är trycket så lågt så att de små vattenmolekylerna de, de håller ihop va? och skapar en skarp linje Mm. Som blir ja. vattenytan då va. Och du har ju samma grej i atmosfären då va? Att trycket blir lägre och lägre ju närmare du kommer den här eh, som man kallar för karmanlinjen då. Och det är ju en, en, en skarp gräns då vår atmosfär upphör. Gas, då har vi ingen gas Då har ingen atmosfär där Utan den, den tar slut Precis som en vattenyta jo. Sen är det, vatten, det naturligtvis så vatten, att det finns partiklar i rymden Och att det finns uh, små uh, Och jag menar, egentligen Vad vet vi om det? Vad, liksom, nej. Men ja, vatten Dunstar ju från, från vattenytan Och har ett utbyte med luften Med luftfuktigheten Så det är inte mm. så att gränsen är totalt skarp Vid, vid havsytan heller Mm. Nej, men du kan inte köra en uh, mm. Nej. Men ska vi, börja? Vi, vi får enas om att vi, vi tycker... Ja. Ja. Vi får är överens om att vi inte är helt överens. Ja, vi är överens om att vi inte är helt överens. Men vi tycker ändå mycket Vi <laughs> kommer kommit tillsammans samma ja. slutsatser till i många frågor. Men det är, det är det som är roligt att diskutera. Det, är, det tycker jag i alla fall att när man rör sig runt i olika kretsar så jag, jag omger jag mig med likasinnare. Men det är jo. inte roligt att liksom bara sitta och hålla med varandra hela tiden. Utan det roliga är ju att utmana varandras tankar i de frågor man inte är helt överens. Och, och <går> det är väl lite därför jag gör som jag gör. Liksom. Och jag tycker ja, jag, jag bryr mig inte om någon kallar mig foliat eller olika namn. så. Jag vet ju liksom att jag kan argumentera och är trygg i, i de slutsatser som jag har dragit hittills. Och det jag har tagit till mig. Men jo. Eh, ja... Men, ska vi ta... jag, jag håller helt med angående det här med, med att diskutera. Det är ju det, det som är roligt att diskutera lite med de som tycker olika. Det är därför jag inte tog alla de här avsnitten som jag misstänker skarpt att jag håller med er i väldigt mycket. Så att, mm. Då skulle ja. vi bara sitta och hålla upp med varandra. Ja, och det blir ju inget kul avsnitt. <laughs> Nej. Men, men ska vi ta av avrunda det här? Det blir ett av de längsta avsnitten vi har gjort. Så att, ja. ja, det blev mycket längre än jag trodde. Ja. De, men, oj, äh... klockan så jäkla mycket. Ja, ja. det är den. Ja. men, ska vi ja, men att... och Jag vill bara säga tack så hemskt mycket Tobias. Jag är mycket hedrad och uh, glad för att du uh, var med här. Och, och, det, och det är precis som du säger att det blir mycket intressantare när man har någon som... Vi har inte haft några kritiska röster i uh, programmet. Och jag tycker det var väldigt bra att... Uh, du var med här och, och du har verkligen lyssnat och, och, och var påläst. Så det är väldigt glad och tacksam för dig. Tack så hemskt mycket. Mm. Tack själva. Ja, det var mm. kul att få vara med. Jag, jag kommer fortsätta lyssna på ert program i alla fall. Ja. <laughs> ja, jag håller med. Jag, jag tycker att det är väldigt skarpa frågor och väldigt många bra tankar. Och, eh, du ska veta att jag i alla fall delvis håller med dig om, eh, om mycket som du säger och det går lite emot. Jag, jag gillar inte heller att uttrycka mig så totalt ibland som, som ni kanske gör i, i podden. Eh, så att det blir en balans mellan att försöka hamra hem en poäng eh, och att försöka uttrycka sig noggrant. Eh. Jo. Och jag gör samma fel eh, ofta i andra sammanhang och sånt också. Så att säkert ibland när det gäller vaccin och sånt där när jag pratar om ja. sånt. Jag föreläser lite om det ibland. och sånt där. Så att, men ja. eh, eh, mm. det Tyvärr är väl det mänskligt. Och det är lite så här kanske, nu får jag det låta som att bara ni eh, har gjort sådana misstag och jag, aldrig jag. Ja. Och det stämmer ju helt klart inte. Så att. Nej, det är ju lite ja. enklare att vara den som attackerar jo, <laughs> en tes det, det, liksom, det, det, som vi, vi har byggt upp. Eh, sen så om man inte har någon egen tes och, och attackera tillbaka. Så, äh, Men ja. det är ju ett sätt att testa tesen å andra sidan. Ja, abs absolut. Ja, jag gillar det. Och det är det som är avsikten lite med det här också. Vi ja, skulle gärna vilja vara med i andra program där man kan attackera den tesen som drivs där. För det är, ju, ja, det är ju mycket enklare att attackera någonting än att eh, behöva svara för någonting som man har eh, stött upp som hypotes. Så är det. Ja. Så, ja. Du Tobias, jag måste bara fråga. Jag blir så nyfiken. Vad, vad ja. har du för syn kring vacciner? Hur, hur ser du på det? väldigt kort uttryckt bara att det finns inga bra vacciner. Nej, Inget är okej. Det stämmer överens med det jag har sett och förstått också. Ganska sent för jag hade väldigt svårt att ställa upp den hypotesen att det skulle kunna vara så. Sen är faktiskt vissa vacciner eh, totala bluffar på det sättet. Jag, jag, var, var det inte ni som var inne på HIV och AIDS och sånt? Mm. Det har vi nog tagit upp, ja. ja. Mm. Nej, men väldigt snabbt där bara. Det, det är ju AIDS finns ju såklart. Eh, och eh, frågan är då, då om HIV ens finns. Men det man kan säga helt klart är ju att... Eh, det. det Även om det finns ett virus som fungerar ungefär på, på det sätt som de säger så, så orsakar fin, finns det egentligen bevis för att HIV orsakar AIDS. Mm. Eh, en, en annan eh, sån här stort vaccin som det, det finns mycket tveksamhet med som, som jag ofta tar upp det är polio. Mm. Och där är ju saken istället att det är ett harmlöst harmvirus som de har pekat ut som orsaken till förlamningar som var för i tiden. Mm. När det egentligen handlar om förlamningar som orsakades av framförallt bekämpningsmedel som DDT och sånt där. Som orsakade otroliga mängder förlamningar hos framförallt barn och äldre och ja, de som var känsligast för det. Och sen skyllde man allting på något man inte ens eh, hittade och så kunde man slå många flugor i en smäll. Då. Man slapp skadestånd för eh, kemikalier när man hade eh, mm. kemikalieskador. Man kunde fortsätta sälja DDT. Man kunde tjäna pengar på vacciner och, och mm. så vidare. Så... Mm. Ja, ja. Nej, det stannar har... väldigt väl med det jag har hittat också. ja. ja. Men nu får vi sätta ja. punkt för det här. Ja. Ja, tack. Det var alla trevligt som... att vara med i alla fall. Tack så mycket. Jag ja, var väldigt trevligt att ha det här på ja. Och Tack alla lyssnare för att ni har stått ut med det här. Ett långa avsnittet. Tack <laughs> så <laughs> mycket. På, på återhör nu. Hej då. God kväll. Hej. Well, let me tell you something about the space station. It's only really there in your imagination. That thing ain't real. It's science fiction. It's there to feed your space addiction. Those astronauts are not in space. It's written all over their stupid face. See, I can spot a lie from a hundred miles. And I can spot a fraud from the way they smile. Didn't you learn nothing from the fake moon and that puppet show from president nixon well listen up they're doing it again it seems check out the harnesses and green screens i used to work a lot in film and tv i know a bit about the television trickery to create the illusion that you're somewhere that you're not a green screen is what you're gonna use a lot Or if you wear a harness and attach it to the ceiling, the illusion that you're floating is what they'll be believing. All you're watching is a puppet show, yeah, the whole world's a stage. Astronauts, they're actors, of course, and yeah, they all get paid. Look at me, ma, I'm floating in space. No, you're not, you're lying to the human race. So let me tell you something about a zero-G plane This thing flies up and then down again Some weird stuff happens if you're on the inside You start to float as the plane takes a dive Simply add an actor that's trained to deceive And you got yourself an astronaut, or so you believe Plane flies up and that's everyone's cue Then action, we got some deceiving to do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 Well, another thing I noticed when I looked at these fools They're filming spacewalks in buoyancy pools NASA's gonna tell you that it's just for training To practice for space station maintaining Well, I thought about that, but if that's the case Then why the hell can I see bubbles in space? Take a hard look at the next spacewalk Tell me if you can see bubbles at all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 So when you see an astronaut aboard the ISS Take another look at your TV set They're pretty good at faking so you gotta look close Pay some attention to the way the actor floats If you ask me that ain't zero gravity But Hollywood effects that I see on my TV Take a good look at the whole damn thing These lying bastards are just puppets on a string It's all a big science fiction puppet show The game's up, assholes, cause we all know Thanks for the show, NASA It's been a blast Now take your fake station and shove it up your Are y'all watching is a puppet show Yeah, the whole world's a stage Astronauts, they're actors, of course And yeah, they all get paid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 Nu ska ni få höra ett urklipp ur den intervju som genomfördes med mig i Radio Nordfront tisdagen den 31 januari 2017. Ja, ja. Du, du hade lite om 11 september som, som du ville ta upp också. Ja, jag har ju en, en alternativ teori där. Och det, det är jag har ju forskat mycket och jag vill komma så nära sanningen som möjligt. Och den mest troliga teorin som jag har kommit fram till det är en kille som heter Simon Jack som har en Youtube-film och den heter September Clues. Och den tar upp kraften i medias bilder och att då är teorin att alla bilder från 9-11 är en förinspelad film. Alltså alla bilder och videomaterial är inspelat i förväg. Och sen så har man alltså sprängt tonen, tonen utan att filma det. Och allt vi har sett är liksom förenspelat med skådespelare, ett nyhetsankare som står framför en green screen och, och berättar vad som händer och så här. Då. Så att, och på det sättet har man satt, i, satt in hela konceptet 9-11 och alla de konsekvenser som har skett efter det med, med ökad Patriot Act, ökad inskräckning i våra privatliv och så. Så att, den kan jag rekommendera September Clues. Uh, även en radiokanal som heter Fakeologist Radio. Där det är en, en spin-off på den September Clues-filmen. Uh, uh, uh, och uh, där har jag faktiskt också själv medverkat i näst sista avsnittet. Så att, uh, yeah. så har, ni, har ni några... Uh, det är ju bra att diskutera, vad var det nyligen någonstans? Vad ni har för kritik mot en sån teori? Eh, och se för luckor i det. Nej, det är, jag är inte insatt i den teorin. Även har jag faktiskt har sett just den där filmen. Ja. Så jag är inte så insatt ändå. Eh, men jag tycker det låter lite galet. Mm -hmm. okay. men, men som sagt, jag är inte insatt. Så att, eh, men alltså, jag tycker bara, det, de skulle lika gärna kunna liksom, Behöver man verkligen skådisar och allt sånt där runt det där? Kunde de inte bara spränga dem där? Uh, ja. alltså, alltså de bygger ju... in plan i husen och sådär ja. att, det, att det är något bakom det är helt klart det är inte så som den officiella historien är det kan vi konstatera mm. men att allt skulle vara förinspelat och mm. att det inte ens flyg in och plan i husen och sådär mm. för det, men det, det ser man ju på den september -klus att inflygningen, alltså när andra planet kommer in att uh, den har olika inflygningssträckor på, på en film så, så liksom dyker den ner och träffar mm. byggnaden och på, på ett annat så åker den flyger en level och så flyger den mycket snabbare än vad plan kan göra och liksom, men, men ett, ett flygplan kan ju inte befinna sig på två olika ställen samtidigt, det kan ju inte ha två olika inflygningssträckor Nej. och då är det ju något som är fel och det betyder ju att de har manipulerat med videomaterialet mm. men Ja. Men varför, varför har de två olika om de har planerat det här i förväg? Alltså. Varför har de gjort en miss då? Ja. Um, det, är ganska mycket, ja, det är ganska mycket material men man, man planterar ju medvetet olika konspirationer i det här materialet. Så att alla sanningssökare ska liksom hoppa på olika lockbeten så att säga då. då har man ju bland annat hon, Judy Woods som... Um, har skrivit en bok och hela hennes material bygger på, på bilder som släpptes av Nist 2010. Jättefina HD-plösta bilder. Men, men det, det kommer ju från amerikanska myndigheter så att hela hennes forskning bygger på, på bildmaterialet. Och sen har du att det skulle vara. Vad heter det? Smält stål och sådana här saker. Så att man, man bygger in grejer i videomaterialet. Så att, eller, så att man delar in sanningssökarna i olika... Ja, så att de bråkar med varandra istället. Så, så, så olika inflygningsvinklar skulle alltså vara något de gör med flit då, För att liksom... Så... Ja, och sen så gör man väl misstag också. Och, mm. Men det, det, det är ju olika inflygningsvinklar. Så att... Om man tittar på materialet. Ja. Mm. Jag såg ju någon sån här klipp också Där man såg att nosen på planet stack fram När den körde genom huset Alltså att Ja, att de var intakt Och det är ju lite smått för Så hållbart bort det, det, det ett plan nej, nej, det är ju fysiskt omöjligt och, Ja, det det. ja. <laughs> Men det enda sättet det kan ske på Är att det, det är liksom fotos Eller videomanipulerat Mm. Nej men alltså det där du sa å andra sidan så alltså att, eh, att folk verkligen kan företro att de har sett saker till och med. Mm. Och sen att man kan säkert placera in eh, skådespelare som säger så har sett saker och mm. folk vill ju liksom eh, de, vill, de vill ha en grupp tillhöriga. Passa det, in, att... ja precis. Och då, då, ja. Även om de kanske kommer ihåg något annorlunda själv så, så liksom anpassar de lite mm. det de tyckte och såg och Sånt. Så, att, så är det ju helt klart. Men, men, men sen igen då, det ja. Men Sen kanske det inte var så många människor i området heller för man kanske spärrade av området under natten. Att... Nej, sen vi har ju haft med en pilot här också som är med i motsatsrörelsen Christian Hamilton. Han har flugit väldigt mycket han menar ju på att det är inte alls lätt att, att göra de där girarna de gjorde rakt in i de där husen och att köra på den där höjden och att hitta husen dessutom. Och exakt köra rätt in i dem med de här planerna. Mm. Det, ja, det är mycket som är otroligt skumt kring Lärssygt mm. och Hand. Det, det man ja. kan säga helt säkert är ju att det, det i alla fall inte går till som den officiella teorin. Men det, nej, det kan nej. man helt säkert säga. Ja. Nej, exakt. Men det, det är ju bra liksom, om man kan... Sättas in hur hur det har gått till. Och jag tycker det är bra verktyg för att decifera annan typ av propaganda också. Hur lätt manipulerade vi är. Ja. Att många av de här senare eventen som nist till exempel där det är en som sägs med ner 80-90 personer och så alltså finns det inte en droppe blod på den. Liksom. Det blir något någonting som är lite, lite skunt. Mycket av de här... Sen kan det ju vara sådana som har skett på riktigt men många... många Genomförs ju för att eh, skapa rädsla och så. Och mm. genomdriva en politisk agenda. Man kanske vill avväpna av, befolkningen. Eh, ja, får de acceptera eh, att, att myndigheter lägger sig i döds eh, till en större del? Mm. ja alltså Det är ju alltså, det är jättebra att diskutera saker och ifrågasätta. Men jag, jag, jag själv kommer ju lite från... Vad ska man säga, vakenrörelsen eller sanningssökarrörelsen sådär. Mm. Och eh, det, det, jag har börjat märka ibland att det är väldigt många som blir så skeptiska till allting. Så att de, de tror inte på en sak till slut. Mm. <laughs> Minsta sak är att liksom, de hittar tio olika konspirationer. Och... och sen farligt också är faktiskt att tro att fienden är så otroligt övermäktig så att det liksom inte finns någonting att göra att de har koll på minsta steg vi gör de kan ha gärna så exakt jo. när de vill de vet allt som händer, de vet allt som kommer att hända planen är redan klar, vi har ingen chans att ändra på det, Bör man tänka sådär då är det ju inte, inte lönt att göra motstånd heller, så att, nej, mm. det är ju farligt så där, mm. där bru, brukar jag tipsa folk om att det, där. det där är jätteintressant att liksom förkovras i, men ja en klok man sa till mig en gång det är en källa man kan ösa mycket ur, men se till att inte trilla ner i källan och det är ju lite så faktiskt, för att eh, vi, vi får aldrig tappa hoppet om att göra motstånd. För vi ser ju tvärtom då, att det faktiskt verkligen är på gång ett paradigmskifte. Jo, precis. Men eh, om man ska göra motstånd mot det här så måste man ju eh, eh, studera vad det är för vapen som flygenden ja, använder. Absolut, absolut. Ja, det, det, det, det där var ingenting... Det var ingenting ja. mot er eller er förening eller ja. någonting. Tvärtom, det, att, att, det ni gör är ju att göra motstånd. Att, ja. att presentera andra människor som får komma fram och säga vad de mm. tycker och tänker som säkert är riktigt hatade av systemet. Det är motstånd. Mm. Precis. Och sen måste man ju kunna lyssna på saker utan att hålla med om allt. Eller till och med, man, man kanske inte håller med om någonting men det är ändå intressant att lyssna på. Man lär sig mm. alltid någonting. Absolut. Ja. Jo, vi, ja, vi på Nordfront vi skriver, eller jag har skrivit massor om 11 september i attacken men vi, vi har mer kört på Christopher Bolin så alltså han är jag tycker han har gjort ett jättegedigt arbete då att eh, ringa in journalistiska intressen som då till exempel ägaren till World Trade Center han Lucky Larry Larry Silverstein och massa sånt här ett israeliskt spår på det hela så man kan ju gå in och läsa Nordfronts artikel där och det är ju främst mm. Christopher Bolin-arbete som ligger bakom det. Mm. Eh, men, men sen som Tobias sa så man, man måste ju våga ifrågasätta sin egen ståndpunkt och jag, jag personligen tycker att Christopher Bolin-teorin är mycket mer ra rationell. För att eh, mm. jag, jag tror definitivt att det var flygplan som flög in i World Trade Center. Däremot så är det uh, det, det finns många frågetecken eh, exakt hur de här eh, araberna då ska kunna navigera flygplanen om de ens var i flygplanen ifall de var eh, styrda via alltså här, remote control alltså fjär, fjärrstyrda för sån teknologi har funnits sedan 80-talet. Det är liksom inget eh, superavancerat längre. Eh, Sådär. Så Och eh, folk som kanske tycker ja, men de är ju nu är Radio Nordfront helt tokiga då kan vi säga att det finns ju en sida som heter Architects and Engineers for 9-11 Truth alltså arkitekter och ingenjörer som tycker att den officiella versionen den, den håller inte för granskning så det är 2783 stycken sådana här yrkesmän som menar på att det, det borde tillsättas en oberoende utredning och reda ut hur tusan där gick till för man kan ju bara lite snabbt nämna att de där tonen var ju gjorda för att kunna ta emot eh, alltså multipla flera flygplans, krascha rakt in i eh, och eh, skulle definitivt inte rasat på grund av bränder. Eh, och, och sådär, så det, det finns ju fog för att vara extremt skeptisk mot det här. Särskilt när man ser vad efterverkningen blev att mer eller mindre de flesta av Israels fiender slogs ut för att det här inträffade. Så, ja... Ja, sen dess har vi haft War on Terror och alla möjliga undantagslagar- även i Sverige då, inför Marisont. Så att, mm. Mm. Det är tillokat att göra en massa saker. Man kan fylla i där också att även i fall av verkliga terrorattacker- så eh, finns det ett mediaetablissemang som är väldigt duktigt på att utnyttja det här. Och eh, naturligtvis eh, folkförädiska regimer också- smäller några radikala muslimer en bomb i någon stad så kan man ju ge sig fram på att det finns politiker som ropar på vapenförbud och övervakning av den egna befolkningen som en, en åtgärd då. Så att de är ju snabba på att vända sån här till sin fördel även om det, om det så att säga händer på riktigt. Mm. Jihadister och sådär brukar inte vara så superslipade. Men eh, det finns ju, finns ju andra som är det och de tvekar inte på att utnyttja eh, tragiska händelser för att få igenom sina agenda. Men, men där är ju Olle Dammegård som vi har haft för flera gånger. Han är ju en expert på att eh, titta på det här videomaterialet som kommer från nya terror. Vi hade ju, ju föredrag med honom där han skulle föreläsa om eh, mordet på Olof Palme. Men då kom ju det här äh, terrorattacken i Köpenhamn och äh, Paris samtidigt. Så att han äh, ändrade ett sent skede och äh, föreläste om de, dessa två äh, eventen istället och, och peka på äh, oegentligheterna i att äh, äh, videomaterialet stämde inte. Liksom. Det, det var docker och liksom det var mönster som var äh, i, i blod som inte kunde upp, uppstå på ett naturligt sätt och så vidare. Han pekade på, på grej efter grej efter grej att äh, det är, det är mycket oegentligheter. Det är, det är bildmaterial och videomaterial som presenteras via de stora mediebolagen. Mm. Jo, det, det kan säkert vara en del manipulerat material. Men, men det jag tänker på är att utifrån förövarnas perspektiv så vill de ju mer eller mindre dränka informationsflödet på internet med massa olika teorier och, och sånt där. Så att den här, låt säga att det finns en teori som är väldigt mycket på spåren att den drängs i den här vad ska man säga, desinformationen mm. äh, ja. Jo, jo men, men Olet har ju originalkällorna och eh, visade sina eh, sina föredrag ja. Att, eh, ja och det man kan ju titta på det själv Um, uh, Olle Damnegård har ju lagt ut flertal föredrag uh, på, på Youtube och det är mycket intressant att, att, att titta sen så får man ju som med alla förelagshållare uh, plocka, plocka russinen kakan och kakan och, uh, och ta till sig det man, uh, man tycker stämmer och så kan man ju förkasta det som uh, man inte tycker stämmer men, men om det är oegentligheter i videomaterialet som uh, de stora mediebolagen presenterar som sant så är det ju någonting som inte stämmer Mm. Mm. Mm. Ja, jag tänkte att vi, vi tar en musikpaus nu alldeles strax. Med. Men det var som sagt, man söker på föreningen Kibono på Facebook så kan man klicka gilla där och gå med en mailinglista så man blir uppdaterad när, det, när ni arrangerar något. Det stämmer, va? Ja, ni får gå in på hemsidan då så finns det nog eh, kontaktatföreningen eh, Kibono.se så kan ni skicka e mailadess Så sk skriva att eh, jag vill ha utskick om kommande föredrag. Ja. Men uh, ska vi inte bjuda lyssnarna på lite klassisk bildning här då? Uh, förklara vad uttrycket Kibano betyder och vem som myntade det? Jo. Ja. Kör, Martin. Kör på. Ja, uh, det betyder vem gynnas. Uh, och uh, vem var det? Som, var det ju fisser då som skapade det? Uh. Ja, det var jag inte helt fel ute. <laughs> Nej, precis, det var ju en form av eh, juridiskt tänkande att man i, i romernas domstolar eh, resonerade efter perspektivet vem gynnas när det hade begåtts ett brott och försökte hitta sanningen via en utfrågningsteknik eller utredningsteknik som, som hela tiden ställde frågan vem, vem gynnas och Cicero var ju duktig på Korruptionsfall och sånt där. Så att det är ett väldigt välvalt namn, måste jag säga. Mm. Jo, det är valt namn, så det är det. Och det passar ju väldigt bra för den verksamhet som vi bedriver också.